Lélek Harang, boldog október 23-át. Jó estét! Jó estét! 56-ról tervezünk beszélni, és 56 kapcsán lenne egy közel-keleti kitekintésünk. Mert e, kis-ázsiai kitekintésünk, mert e, hát nem mi vagyunk az egyetlen e, cserben hagyott, magunkra hagyott e, történelem e, parkoló pályájára száműzött népség. Sőt, hát szerintem mi annyira nagyon nem is vagyunk. Hát, mert minden relatív, ugye? Tehát minden relatív. Na, tehát ugye a kurdokról beszélnénk, és akkor a kurdok kapcsán meg egymásról. A kurdok kapcsán magunkról. Magunkról, így van. Tehát kik azok a kurdok? A kurdok egy 40 milliós nép a közel-keleten. Tehát ugye mi a kárpát medencébe vagyunk most már ilyen kb. 13-14 millióan. Optimális becslés alapján. Kurdok 40 millióan vannak kb. Pontosan nem tudjuk a számukat. Lehet, hogy csak 35 millióan, lehet, hogy 45 millióan. Tehát minden esetben nagyjából egy 40 milliós népről van szó. Aki most ugye, akiket most elárult a nyugat, meg úgy elárult hát mindenki. Sokat szor. Már sokat szorra, így van. Azt a címet adtuk a mai műsornak, hogy a uh, kurdok uh, permanens trianonja és 56-a. Uh, miért permanens trianon? Igazából rossz a cím, mert uh, trianonjuk akkor lenne, hogyha lenne államuk, lenne valami csónka kurdisztás és e viszont nincsen államuk, hanem szét vannak szórva. A nagyobb részük Törökország keleti részén él, egy másik nagyobb tömb Irak északi részén élnek kurdok viszonylag szép létszámmal Perzsia vagy Irán nyugati részén, egy kevesen talán Azerbajdzsánban, ha jól tudom, ebben nem vagyok biztos, és hát Szíria északi részén élnek meg kurdok. A 90-es években gyakran hangzott el a szélső jobb felől, Csurka István felől, vagy akár a Magyar Fórum hasábjain, hogy palesztinok vagyunk a saját hazánkban. Igen, Ugye ő. akkor még a szélső jobb az izrael ellenes volt és palesztin barát, azóta ez a dolog megfordult, úgyhogy most már a palesztinokra ritkán vonatkozik ilyen jellegű utalás, de azt még soha sehol nem hallottam, hogy kurdok vagyunk a saját hazánkban. Az lenne az igazi szép egyébként, hogy kurdok vagyunk a saját hazánkban, de akkor kik a törökök? Vágod? Kik Hát nyilván a, a hát nyilván az zsidók, csak a zsidók állandóak, tudod, csak a palesztinokkal már nem akarunk például húzni, mert a palesztinok azok Ingen. hát mégiscsak, tudod, muszlimok, Ingen. hát... Na, a kurdok őslakosok egyébként azon a területen, vagy legalábbis egy nagyon régi népről van szó. Az eredetét nem tudjuk. Nem tudjuk. Tehát nyilván náluk is megvannak ezek a romantikus eredet magyarázatok, az ókori Kuti nevű népből származtatják magukat. Maga állítólag kurd, egyébként ez nem biztos, nem is valószínű, abból a népnévből jön. Ez, ez egy ilyen négyezer évvel ezelőtt ott népség. Nem tudjuk. A médekhez, meg a perzsákhoz, főleg a Médekhez már annál több közük van, ugyanis a kurdok indoeurópaiak. A nyelvük a indoeurópai keleti nagyákhoz, úgynevezett szatemákhoz tartozik, és a, a perzsa, a tadzsik, meg ilyen kihalt nyelvekkel, rokon, vagy abban a nyelvcsaládban, mint például a szkíták, alánok, jazigok, a magyar jászok, roxolánok. Ezek, Indo, ezek a, a perzsa nyelvcsaládba tartoznak. Az indo-európai nyelvcsaládnak a perzsa, perzsa vonalába. Az iráni nyelvek, így hívják ezeket, egy iráni nyelvek, ez a hivatalos titulus. Tehát a kurdok árják, ahogy tetszik. Beékelve török népek közé, meg, meg az arabok közé. Délen az arabok, északon a törökök, illetve nyugaton a perzsák, akik ugye nyelvrokonaik. Most mi, miért, miért, miért érdemes elmondani ezt, hogy, hogy milyen származékok a kurdok, túl azon, hogy mi itt az apun szoktunk így, így ilyen tanárbácsisat játszani, legtöbbször viccből, azért, mert most hirtelen a magyar külpolitikának a Erdogánnal való haverkodása, címborálása kapcsán, Uh, rengeteg ilyen fideszes kommentet olvastam, troll kommentet. Most egyszerűen a kurdok ilyen, ilyen, hát minimum semlegesek lettek. Az egyik fő narratív, hogy mi közünk hozzájuk. Mm. A, másik, a másik narratíva, mm. ezekről egyébként külön-külön mm. kéne beszélni, mert ugye ez a mm. kiinduló pont, a másik narratíva az, hogy de hát kommunisták, mm. a mm. ami egyébként kétségtelenül igaz, bár nem a kurd nép egészére vonatkozik, hanem a PKK-ra, a, a, a, a, a, a PKK-ra PKK így van, tehát ami a kurdoknak a legnagyobb fegyveres ereje, az valóban egy kommunista párt, és É, vagy azt szervezte, és meg ez a, tudod, hát, hát ők is csak ugyanaz a közel-keleti szar megérdemlik egymást, ilyen, ilyen, ilyen kommenteket is olvastam, és ebbe, tudod, az az érdekes, hogy ugye ez a, ez a jobbbertársaság ami most itt a kurdok ellen veri a nyálát a kommentekbe, az ugye nagyon szeret, büszke lenne a magyarság mindenféle származására, hát basszátok meg a ízéket. A kurdok, rokonok az kítákkal. Na, akkor most mi van? Érted? Jó, mi türkök vagyunk, erre majd egyébként. Majd egyébként erre külön szeretnék kitérni, hogyha a kurdokat végig tárgyaltuk, legalábbis ilyen apus szinten, hogy, hogy mi ez a, ez a türk, ez a kipcsak, meg, meg egyéb dolgok. Majd, majd így ezt én megpróbálom elmagyarázni. És na hát akkor ilyen értemben lehetne a Kurdokat és az ősmagyarság uh, uh, mítosz körébe bevonni, mint hogy, mint hogy egy szkíták a rokon népről van szó. Perzsia, médbirodalom, stb. stb. És na mindegy, van egy 40 milliós nép, ami nem kapott országot, pedig elvileg kaphatott volna. Az első világháború azzal zárult, hogy a török birodalmat, amit a legundorítóbb despotizmusnak tartottak számon egész nyugaton, azt teljes mértékben fel akarták osztani, és, és aztán végül ez nem sikerült, mert Kemal Atatürk vezetésével kivívtak maguknak legalább annyit, hogy a mai Törökország területe megmaradt. Ugye Törökországhoz tartozott még az első világháborúban, hát, gyakorlatilag az egész közelkelet. Az arab félszigetet is ideértve. És aztán a britek meg a franciák szétvagdosták ezt a területet, és, és akkor maradt az a Törökország, ami ma is van, és, és létrejött Szíria, létrejött Irak, létrejött Palesztína, néven egy ilyen brit gyarmatszerű képződmény. Később a zsidók ugye itt alapítottak államot, és már az első világháború beelkezdték a tárgyalásokat, ebben most nem menjünk bele, mert kurva messzire vezetne, és, és hát ugye a kurdok szépen kimaradtak. Közben az első világháborúban, első világháború idején történt egy nagyon csúnya dolog, az első modern genocidium. Hogyha most a búrokat leszámítjuk, de ott nem volt igazi népírtás. Ott az angolok létrehozták az első koncentrációs táborokat, ahol bezárták a lakosságot, ahol azok tüdővészbe, meg mindenféle betegségbe elpusztultak. A búr civil lakosság egy része. De ugye kiirtották a törökök, még a szultán idején az örményeket, a törökországi örményeket. A Vantó és a körülötte levő a e, körölte lévő területeknek az örmény lakosságát. És akkor már a nyugatot felfigyelt, hogy ezen a térse, ebben a térségben, ami a közel-kelet, e, nem úgy mennek a dolgok, ahogy a tudom én, nyugaton, illetve hát nyugaton is mentek így a dolgok jó pár száz évvel korábban. E, a keleti keresztény népeket ott üldözik. De hát az egészből végül is nem lett semmi, és uh, ugye az örmény népírtás az ma is uh, egy uh, törökországban büntetendő cselekmény, hogyha valaki erről ír, és nem azt mondja, hogy polgárháború. Tehát ott a holokauszt tagadás, tehát az örmény holokauszt tagadása a hivatalos. Nem a büntetendő, hanem a hivatalos, és azt büntetik, aki Ír erről? Bármilyen formában. Tehát bármilyen formában. Te mondtál itt nekem a. Van egy írónő. Van egy írónő, aki írt egy ponyvát, ami egy szerelmi történet, ami a kurd, ami a, ami a örmény holokauszt idején zajlik, és a, a cselekménynek, a lapstorinak a hátterében zajlik az örmény népirtás, És hát az írónőt az bebörtönözték. És továbbra is van. De ez Erdogán idején. Igen. Tehát de ez, ez de. Ilyen, ilyen szinten és ilyen mértékben büntetik. Na de visszatérve a kurdokra, tehát ők nem kaptak államot. Tehát nem az volt, hogy volt egy nagy kurdisztán, ahonnan lecsatoltak egy csomó területet, ahol többségében egyébként nem kurdok laktak volna, mert ez lenne a Kurt trianon, és akkor mondjuk maradt volna abból nekik az egy harmad, vagy az egy negyed, hanem ők egyáltalán nem kaptak államot és ezért, ezért küzdenek. Jó, rossz eszközökkel, most ez teljesen mindegy. Kezdjük azzal ugye, hogy a kurdok kommunisták, ez az elsődleges vád. Itt két irányba lehet elmenni, az egyik az, hogy náluk mit jelent az, hogy kommunizmus. Már jól csak. Meg, azt ész, kérdez... meg mit jelent a kommunistázás a Fidesz-troll seregében. Hát igen, meg hogyan Mert kell. ez két különböző dolog. Hát, hát igen, meg hogy mit jelent kommunistának lenni Kis-Ázsiában, meg a közelkeleten, Tehát abban a régióban mit jelent kommunistának lenni? Abban a régióban kommunistának lenni az azt jelzi, hogy nyugatos vagy. Az azt jelenti, hogy nyugati normák szerint működsz. Tehát akárhogy is, ott, abban a régióban ez egy haladó eszme, mert egy alapvetően felvilágosult eszme. Most persze itt Európában kommunistának lenni, nagyon mást jelent, mint a közelkeleten. Persze mást jelent egyébként a kurdoknak a kommunistasága, mint akár egy, egy európai kommunistának a kommunistasága. Tehát a kurdok úgy kommunisták, hogy közben nagyon nacionalisták. Ami nagyon fura, mert ugye a kommunistaság, vagy a, mondjuk a bolsevizmus az alapvetően proletár internacionalista. Tehát elméletileg ellent mondana annak, hogy, hogy, hogy egy kommunista nacionalista legyen. De az ő esetükben nem mond ellent. Ők, ők ők nyugatosak, és ezért tulajdonképpen abban a régióban... A nyugatost az egy picit idézőjelbe. Tehát még kurt falvakban is vannak olyan vallásos régiók, hogy előfordul becsületgyilkosság, meg ilyesmi. Igen, tehát igen. Idealizáljuk, csak, de százalék ott... arányában jóvalta. Tehát az kell érteni, hogy a közel ez a szabály, és minden más, mondjuk a kommunistaság vagy a nyugatosság a kivétel. A kurdoknál pedig az a, az a kivétel, a, a, a becsületgyilkosság, meg a vallási fundamentalizmus a kivétel. A szabály pedig a kurdoknál alapvetően ez a szekularizált, nyugatos mm, mm, például mondjuk női berendezkedés. Hát igen, például a nők egyenjogúsága. Az eléggé általános éppen a kurdoknál. Éppen ezen, ezen vigyorogtunk itt a Robival, hogy ezek a pesmerga harcosok, tehát itt a női, női osztagok, hogyha valaki látott erről az interneten képeket, ugye, tehát ilyen, na jó, faszakúrcsajokat izé talpik beöltözve fegyverbe, meg egyebek. Na most ott azért a, a, a gender, az kurvára más jelentám, mint a nyugati elkényeztetett hópihenemzedék safe space ez az ilyen, ilyen, ilyen számunkra ugye mindig visszatetsző, visszataszító képződmény, amit mi itt mindig ostorozni szoktunk, tehát azért ott a hegyekbe amikor harcolsz érted az a, a muszlim fanatikusokkal és levágják a fejedet volt ez a nagyon híres kurd lány akit a kurd Angelina Jolie-nak neveztek mert állítok, hasonlított rá, szerintem szebb volt, mint Angelina Jolie. Én akartam is mondani, hogy nem arkulázd a faszodat, mert le lesz vágyva. <gül> szebb volt, mint Angelina Jolie, mindegy, tehát ő legalább természetes szépség volt, és nem ez az álpot operált valaki, és... Uh, és akkor a következő képet ugye, tehát ő egy na nagyon híres harcos volt, egy nagyon bátor csaj, és a következő képérted, ami be be bejárta a világ sajtót, hogy egyik ilyen Isis harcos, tartotta a levágott fejét. Tehát ott azért ez más, tudod, ez a... Végülis ez is egyenjogúság, hogy levágták a fehét, tehát mint a férfiaknak kétségtelene. Igen, igen, de nem pontosan ugyanazok a problémák, mint amik a Starbucks kaféban. Tehát nem biztos, hát, hogy a jó, trans, igen, transzvécéhez való jog hátja, az, amit igen, igen, elsősorban így a... Igen. Meg az aszexuálisok, meg a kvírek is külön, nem tudom, mit követelnek maguknak. A lényeg, hogy a kurdok pont azért, mert ők ennyire nyugatosak. Tehát muszlimok, abban a... muszlimok ők, de a, ők úgy muszlimok, ahogy a, ahogyan egy európai ember keresztény. Tehát szekularizált módon. Tehát náluk állam és egyház az szétvált. Az, van, a, van a vallásod, és közben van az állampolgárságod, és közben meg van a hitvallásod. Tudod, az állampolgárságodhoz köt a nacionalizmusod, a hitvallásodhoz köt a vallásosságod, meg a vallási gyakorlatod, de mindez elkülönítve az államtól, meg elkülönítve a, a, a nacionalizmusodtól, és, a, és a, a, ö, az eszmevilághoz megköt mondjuk a kommunistaságod. Igen. Igen, tehát, igen, és, igen. És, és, és hogy ezek itt szépen hermetikusan szét vannak válva, tehát, ö, persze, amikor azt mondjuk, hogy Izrael egy, egy felvilágosult állam, akkor ezt ott abban a közelkeleti kontextusban kell érteni. Hát abban a pillanatban, hogy ide kerülne Európába az az Izrael, rögtön látnánk, hogy ez, hát ez nem egy felvilágosult állam, hanem így félig teokrácia, meg hát így, igen, hogy egy igen. ilyen szoftos, kicsit, hogy mondjam, fasisztoid, fasisztoid vonásokkal, igen, igen. igen. Tehát, meg, meg... Származás alapú állampolgárság. Igen, a igen, valója. apartheid. Tehát ny nyilvánvalóan itt Európában nekünk nem ezek a normáink, de ott a közelkeleten keleten ahhoz képest igen, az Igen. ott egy, egy szekularizált, felvilágosult, világias normák szerint működő állam. Jó, most egy tradicionalista azt mondaná, hát ettől pont a kurdok meg Izrael szar, és éljen inkább Arábia, érted? Hát, <gül> hát van ilyen szempont is, ezt csak így felvillantottuk az apum. Szóval, szóval hogy a nyugatnak nem véletlenül a régióban Izraelen kívül az egyetlen Fix, stabil, állandó szövetségesei a kurdok. Bármilyen háborúban, bármilyen konfliktusban. Saddam Hussein. És például. úgy, hogy igen. És úgy, hogy a kurdok úgy segítenek, mit tudom én, 15-20 évenként az aktuális háborúban a nyugatnak mindig, hogy a nyugat mindig megígéri neki Kurdisztánt, és aztán sosem teljesül. És újra, meg újra, ez most már az 50 é éven keresztül tartó tradíció. Ígérgetni nem, ígérik, de úgy lebegtetik. Újra, meg újra. Autonómia. Újra, újra, meg újra átbasszák a kurdokat, és minden nemzedéket újra, meg újra átbassznak. Tehát a szülőket, a gyerekeket, az unokákat, és így tovább. És uh, tulajdonképpen milyen a helyzetük? Uh, itt, itt szó esett a beszélgetésünkben arról, hogy, uh, hogy Erdogán az eredetileg egy uh, idézőjelben liberálisabb politikusnak készült. Az is, hogy liberális, az ott igazából Jó, megint hát csak törökországi világos. kontextusban kell nézni. Ott a liberális, az a nacionalista. A konzervatív az meg az iszlamista. Igen, most amikor mi azt kurtúra. mondjuk, hogy ő liberálisként indult, akkor úgy értük, hogy atatürkistaként indult, tehát nacionalistaként tehát indult. Ne a, ne a, De világiasként ne az európai, Igen, Ne az európai jelentését vagyok ennek a szónak. Ezért szoktam mondani, hogy idézőjelben. Na most, a, és amikor a, a, a, a kurdok a választáson elértek annyit, hogy 10%-kal bekerültek a török parlamentbe, na akkor vissza lett vonva ez az egész, mert ugye Erdogán eredeti politikája az lett volna, hogy, hogy vagy legalábbis ezzel házalt, hogy akkor ő most megbékíti a törököket és a kurdokat. Amikor azonban azok ténylegesen valamiféle mandátumokhoz jutottak, na akkor ennek így vége lett. Akkor ennek így vége lett. A mostani helyzet pedig, a mostani helyzet egy nagyon érdeke, érdekes, egy nagyon mocskos helyzet igazából, most ö, ö, olvastam a, a napi hír, hogy Putyin találkozott Erdogannal, na hát ki más ugye, mint Putyin? Az Amcsik kimentek ö, a térségből, és a helyüket elfoglalják az oroszok. Csak az oroszok, majd nyilván, amint a béke barátai és a béke követei, azokat megjelennek, érted? Tehát ö, Assad, Assad ugye az a oroszoknak amúgy is a haverja, vagy legalábbis az érdekkörünkbe érdek tartozik. Hát a kurdok, azok meg ezekben a nagy politikai játszmákban mindig hoppon maradnak. Szíriában 60 ezer, mint megtudtam nemrég ö, egy, egy hozzáértő embertől, Szíriában 60 ezer kurdtól vonták meg, nem most, még korábban a mindenféle állampolgári jogot. Tehát ha egy kurd rosszul lett, akkor oda nem ment ki a mentő. És hasonló. Tehát mondjuk ilyen helyzetben talán nem nem, nem csodálkozhatunk azon, hogy, hogy ők esetleg talán önállóságot akarnak. Tudod? Ott legalább kimegy a mentő, hogyha van egy saját államod. Tehát őket kegyetlenül elnyomták. Na, Saddam Hussein Detto. Saddam Hussein dettó. Ha jól tudom, erre nem emlékszem tisztán, de vegyi fegyvereket is bevet. Jó, Saddam Hussein mindenki ellen bevetett vegyi fegyvereket, tehát ezért, ezért nem teljesen tiszta. A, ugye volt neki ez a veje, vagy ki a vegyi alinak nevezték a csávót, vegyi ali, ez, ez volt a beceneve, tudod, mint volt a ragyás túni, meg izé, van, van, a, van a izé, van a vegyi ali, és, és hát ez az a térség, ahol ugye vegyi fegyvertől kezdve minden népírtás, Na most a kurdok, hogy, hogy mennyire mocskös ez az egész narratíva Magyarországon a fidesznyikek részéről, a kurdok ünnepelt, ünnepelt társaság voltak még pár évvel ezelőtt, amikor, amikor ugye ők az élvonalba harcoltak az ISIS ellen, az iszlám állam ellen. Az iszlám állam ugye az a, Jelenkor egyik legbrutálisabb rémállama. Az iszlám államot mihez tudnánk hasonlítani? Hát talán Polpot-Kambodzsájához, meg ilyenekhez, érted? Még a mao féle Kínához is legfeljebb a kulturális forradalom legbrutálisabb éveiben, de igazából a Polpoti-Kambodzsán kívül nem tudok hozzá hasonlót. Volt a Talibán még az Afganisztánban, a tálib rezsim, ami hasonló volt, de azok ilyen elmaradottabbak voltak, azok például nem használták a médiát, tehát a, az iszlám állam az attól volt különösen brutális, hogy a puszta brutalitásán túl még, még ilyen, tehát elkezdték használni 21. századi módon a médiát. És a kurdok beártak érted az isis az ISIS ellen. És akkor faszák voltak. Akkor még a magyar trollok is. Hát tisztán emlékszem, nekem van egy halom jobb ismerősöm, mentek erről a kurd Angelina a is, érted? A képek, meg a, meg, a, meg a kurdisztáni csajokról érted, hogy micsoda hősök, érted? A sátánok ellen harcolnak. Akkor nem voltak kommunisták, vagy akkor nem volt érdekes a kommunistaság. Ugyanúgy érted, amíg a, a helynekken az pereskedett a csiki kólával, bocsánat, a csiki sörrel, szemben, akkor ott volt a vörös csillag, és micsoda, ezé, ko, a helynek kommunista, kommunista. De azt például érted... De ezeknek tényleg a, tehát na, ezeknek ha, tényleg a kommunizmussal van bajuk? Na ez, Mert egy vörös csillag, tudod, egy kibaszott kapitalista sörgyárnak a logójában a vörös csillag kommunistává tesz valamit, akkor itt talán nem a kommunistasággal van a baj. Na, erre akarok a kurdok kapcsán rá, rávilágítani. Most egyszerűen tudod azt, hogy hát a kurdok kommunisták. Nem kommunisták, írja a Fidesznyik. A kommunisták, a kö kommunisták. Érted? Azok bazd meg. De illetve nem, tehát a kurdok egészen nem. A PKK az. Így van, az egy kommunista párt. Az egy tradicionálisan, klasszikusan kommunista párt. De érdekes, most, pont most lett ez érdekes a kommunistaságok, úgy, ahogy a helynekent vörös csillaga is, akkor a pereskedés, azóta én nem hallok arról, hogy a helynekent ki akarnák tiltani a kurva vörös csillag miatt. És még valami, a kínai kommunista párt az, na a Fidesz, ugye, a kínai kommunista párt nem kommunista. <Szorítan> Putin, ők a mi kínai testvéreink. Ami ázsiai kínai barátaink. Putyin, aki rehabilitált a gyakorlatilag Stálint. És uh, ilyen, ilyen Stálin ellen író figurák is kerültek a Putyin Oroszországába rossz helyzetbe. Putyin egy nagyon érdekes ideológiát hozott össze, tehát a cárt sem szabad szídni. Ha ortodox templomba balhézol két év Szibéria járhat érte, de Stálin se szabad szídni. Uh, Stálin nem kommunista ugyanis. Lenin se kommunista, mert a Mausoleum ott áll, és ez az, az orosz néplélekhez hozzátartozik. Lenin, Sztálin, a kínai kommunista, párt nem kommunisták, csak a kurdok. De a kurdok is csak most vágod, hogy Orbán cimborál Erdoánnal. Szóval azért kurva érdekes ez, de történt egy kis baleset. Salvini, a másik haver, Robi hasonmása. <gül> Kijelentette, hogy gyalázat, ami a kurdokkal történik, és meg kell állítani Erdogánt. Nyomában a tüntetésen állítalak, Bajár Zsolt is azt mondta, hogy gyalázat, ami a kurdokkal történik. Oh. Na most, oh. most várjál, na most, most mi történik? Most mi történik a, a Fideszes es kommenthuszárral? Öh, most mit csináljak? Öh, hát most mi, öh, hát ilyenkor gondolkodni kéne, de hát ugye a Fideszes nem gondolkodik. Tehát nem, nem az az erőssége, hogy valaha az életébe egyszer bármiféle kritikát megfogalmazon, vagy egyszer bármiféle gondolat létrejöjjön a fejébe, abba a kis sötét, szűk kamrácskába. Érted? Hanem gerinc vele elég az agy vele helyett a gondolkodásra. Ő, hát akkor várja, ilyen... várja a leíratott föntről. Hogy, hogy mit kell hogy most, most gondolni? mit akkor Erdogán barát, hogy az Ízis is, az ISIS, is, izé, hát az az ókor Ízis istennő talán, és akkor, izé, hát akkor lehet, hogy az is barát volt az vagy mégsem. De, szó, de hogy... 5 percenként változna, mint az orwell hogy most kelet-ázsia szövetségesei voltunk mindig is, de 5 perc után Eurázsia szövetségesei voltunk mindig is. Érted? És akkor ilyen a Fideszes. Érted? Ez a, hogy... Most akkor mit hogy Szalvini, hű, Bajer Zsolt is, hú, meg, de közben mert meg itt vannak a rohadt liberális kommunisták, akik meg a kurdokat, és akkor mit csináljak? Kína nem kommunista, persze. Izé, Putyin jó, igen, Stalin is jó, nem kommunisták a helynek. Hát kommunista, de már meg lett nekik bocsájtva. Hát most a kurdok a kommunisták. Erdogán miatt a, kurdok a... Na most ezt mondtam, Orbán Viktornak ez a rendszerének, hogy egy ilyen közeget létrehozott Magyarországon, én ezt sokkalta súlyosabb bűnének tartom, Mészárosnál, EU pénzeknél, mindennél, bazd meg, mindennél. Tehát, hogy létrehozott egy ilyen ember közeget, vagy nem is tudom mit, akik tényleg így gondolkodnak, bazd ki eljutottunk a XXI. században Magyarországon oda, hogy vannak emberek, sokan, sokan, akik így gondolkoznak, hogy öt perc múlva, hogy mit mond, érted, egy Orbán Viktor, Segjú kábel éppen milyen fing jön ki, és akkor azt annak a, vo a vonalnak, bazd meg mint a rákosi korba, a vonalnak megfelelően, most akkor Erdogán a nagy magyar barátunk, és mi is türkök vagyunk, és a kurdok a zsidók, ja nem zsidók, azok kommunisták. Érted? Tehát ez a, a finnugorok, a zsidók. Tehát ez a... Érted? Az, ez. Ez a színvonal. Allig karikírozom. Karikírozom persze, de allig. Szóval, arról van szó, hogy az Orbán Viktornak a társadalom politikája az kádárista, de a kultúrpolitikája az rákosista. Abszolút. Abszolút. Már metodikailag... Itt van Bajer Zsolt, aki előbb kapott hírt arról, hogy Szalvini mit gondol kurdi, a kurdok és a törökök konfliktusáról, mint hogy megtudta volna, hogy Szijártó mit gondol, vagy hát, mit gond, vagy mit, mit kell gondolni erről. És a szerencsétlen előbb hallotta a szalvini és hát, hát ez így egyszerűen azt érezte, hogy hát ez neki nagyon tetszik. És ott énekelték a Verdit, az meg a nabucco Az mondjuk szép volt, mert a Verdit szeretem. És, és szóval, hogy itt tényleg csak az a kérdés, hogy Orbán Viktornak, meg, meg Szijártó Péternek van-e ebben a helyzetben, a mai napon, Konkrétan 56-63 éves évfordulójának nap, napján van-e bármiféle joga 56-ról kinyitni a száját, amikor ugyanazt teszi a kurdokkal, mint amit 56-ban, 63 évvel ezelőtt a nyugat tett velünk. Ahogyan, akkor... Szó ezért oda dobtak minket, Orbán meg Szijjártó úgy dobja oda a kurdokat, Erdogán barátságáért, a szír menekültek feltartóztatásáért, vagy, vagy ilyen-olyan mm, politikai érdekek mentén egy népet. Egy olyan népet, mint amilyenek, hát mi vagyunk, és ahogyan velünk bántak el. Hogy is volt ez ezzel? Kurdoka jobban elbántak, mondjuk. Ö, hát, ez a... hát, hát talán akkor annál inkább. Hogy is volt ez ezzel? Ö, a, az amerikai Egyesült Államoknak és a Szovjetuniónak voltak bizonyos, mivel hogy a hidegháború akkor már az atomfegyverek árnyékában zajlott. Nyilvánvalóan a két tömb nem csaphatott össze frontálisan, mert annak, a, annak az apokalipszis lett volna a következménye. Ezért úgynevezett proxy hadszinterek voltak azok, ahol ezek, ezek a konfliktusok lelettek lettek játszva, vagy a feszültség le lett vezetve. Ilyen proxy hadszintér volt például a koreai háború, ilyen volt a vietnámi háború, később ilyen volt az afganisztáni háború, ilyen volt Irak és Irán háborúja, és ilyen volt a Suezi konfliktus is. És ilyen volt az 56-os forradalom is. És a nyugatnak el kellett döntenie akkor, hogy a két proxy hadszintér közül melyik báljon bele. És melyiket engedj át. És ők úgy döntöttek, hogy Szuezbe beleállnak, Magyarországot meg átadják. Ez történt. Szuez, szueznél befeszültek, Magyarországról meg lemondtak. És átengedték a rendezést Khrushchevnak. Ez történt. Az történt velünk 63 éve, amit most mi, magyarok, tulajdonképpen a nyugati világban egyedüliként, még csak nem is az Európai Unióban, úgy a nyugati világban egyedüliként teszünk. Erdogán barátsága, értékesebb nekünk, mint a Kurt nem, Kurt Nemzet igazsága, mint a Kurt Nemzet joga a létezéshez. Mint egyáltalán a nyugati civilizáció legfőbb szövetségeseinek a a fegyverbarátsága. Na most... Uh... De évtizedes viszonylatban! Tehát a kurdok már akkor is szövetségeseink voltak, amikor Orbán Viktor még csak nem is politizált, amikor még a kizbe se lépett be. Igen, igen, igen, igen. Így van, így van. Te figyelj! Hogy... Na most tényleg itt innentől kezdve tényleg csak ez a kérdés. Van-e még bármiféle joga ahhoz, hogy 56-ról kinyissa a száját? Amikor éppen most, éppen most dobja oda őket ugyanolyan cinikus módon, ahogy annak idején minket. Na, és akkor itt jön a, az előbb említett másik narratíva, amit fideszes ismerőseim is írtak nekem, meg, meg nem ismerőseim is, nem tudom, láttam egy csomó olyan kommentet, ez a mi közünk hozzájuk, mi közünk hozzájuk. És moralizálsz, fam. Most mit moralizálsz? Most mit moralizálsz? Ez mióta szitok szó? A Fideszben. Úgy tudom. Meg a, meg a jobb oldalon mióta szitok szó? Na ez? Most, most ez a kereszténység emlegetés az nem moralizálás? Vé, egész véletlen. Ja, hogy az is csak egy cinikus izémi, az is csak egy ilyen Finkenstein által kitalált, vagy izé által, hogy hívják, a habony által kitalált valami. Nem kell ezt komolyan venni, hogy keresztény Európa, hisz már kipcsakok vagyunk, baz meg belső Ázsiába, 5 perce majd leszünk megint keresztény Európa 10 perc múlva. Várjá, várjá, várjá kokaincsíkokból írjuk ki, hogy keresztény szabadság. <gül> És utána szippancsuk föl. <gül> És akkor eltölt minket a Szent Szellem. Na igen. Na igen. Igen, igen, igen. igen. Szóval euh, tehát, ugye az ISIS-nak vége, kurdok mehetnek a levesbe. Vágod, kurdok mehetnek a levesbe. Ö, nem értünk a világpolitikához, nem, nem értünk ahhoz, hogy. Tehát én nem vagyok egy külpolitikai szakértő, nem is akarok nyilatkozni ilyen különböző hadi meg egyebekben, de, de, hogy mondjam, azért az alapvető disznóságokat szerintem ahhoz, ahhoz még iskolázottság se kell, hogy az ember kapásból levegye. Most Magyarországnak, Ja igen, bocsánat, másik ismerősöm írja nekem, figyelj fam, nekünk érdekünk, érdekünk Erdogánnal való barátkozás. Kövér László ezt úgy fejezte ki most, hogy sajnáljuk, ami a kurdokkal történik, de a nemzeti érdek előbbre való. Na most, hagyjuk, várják, most egy picit függesszük fel tényleg a moralizálást. Kérdés, mi az magyar érdek az Erdogánnal való cimborálásban? Ulcsóbban kapjuk tőle majd a, Mini minareteket, ami ilyen, amit a kínaiak gyártottak? Vagy a kebab olcsóbb lesz, Budapály, vagy, Micsoda, vagy a gázvezeték, érte? tehát Mi a jó Isten, itt gazdasági érdek van? Geopolitikai érdek? Mi? Ja, és Szerintem. akkor azt mondja, hogy a három millió menekült, hogyha nem haverkodunk vele, ránk ereszti. Na most Magyarország, Magyarország egy kis ország, az, aki dönt ezzel, hogy a három millió menekült nem, nem, nem az EU dönt, vagy Németország, Franciaország, Olaszország együtt, vagy meg, hát, meg, Magyarország hát. dönt erről, tehát ha mi benyalunk Erdogánnak, akkor Erdogán nem ereszti meg hát másfél évvel ezelőtt mi azért hosszabbítottuk meg a Fidesznek a mandátumát négy évvel, hogy megőrizze a déli határon a határkerítést. Van valami... hát, nem véde meg minket a határkerítés? Tehát akkor nekünk a kurdokat oda kell dobni, hogy pusztuljon el egy 40 milliós nép, hogy megvédjük a határainkat? Tehát akkor... Hát akkor hát ebből, ebből az következik, hogy nem is kellett volna a fidesz megválasztani bassza meg. Az egész kerítés egy kabu volt. Hát, igen le lehetett volna bontani, hát nem is az véd meg minket. Hanem a török Hanem az Erdogán. Az Erdogán, de tényleg, Ha az Erdogán véd meg, és ezen múlik az egész... Hossza meg, és másfél évvel később szólnak. A kerítésről. Ja. Azt hittem, hogy ott van Hunyadi János, és meg megáll... ja, a kurdokat megállítja Hunyadi János a törökökkel szövetségben. Tehát tényleg lehetne egy... Igen, igen, igen, így van, így van. De Európa szégyenei vagyunk, és már nem csak... A Putyin seggében vázkodásunkkal, hanem már a. És tudod, ez már nem pusztán egy diplomácia, diplomáciai aktus, hogy mi az Erdogán jobban akarunk lenni. Ez a, ez a nyugati érdekek feladása. Tehát a kurdok elárulása a régióban, ez, tudod, ez, ez Európa elárulása is. De. És egyébként nem Orbán Viktor és Erdogán barátsága tartja vissza a tömegeket, a szír euh, migránsok tömegeit Európától. Én, én tudom, hogy én tudom, hogy most nagyon-nagyon sokan itt most megdöbbentek ezen, de kurvára nem. Hanem én ez teljesen a... megdöbbentek. Én azt hittem, ha Orbán Viktor szól Erdogának, ott marad a három millió menekül. És hogy tudod, Orbán Viktor, Viktor is, Orbán Viktor is megmondta Erdogánnak, hogy Hát azért mi ezekkel a kurdokkal mégiscsak együtt érzünk. Nekünk is volt egy szabadságharcunk 56-ban, volt egy másik 48-49-ben, meg hát a kurdok azok egy... Jaj, korábban volt állítólag valami törökök ellen is. Erről most ne beszéljünk. Igen. Szabadság... Csak 150 éven keresztül volt itt, de fejlet, ipart hoztak be a törökök köztudott, köztudottam Magyarországra, tehát tudod... Ez -e, é, tehát... Ez egy szabadság szerető nép. És mi, mi nagyon szeretnénk, szeretnénk, hogyha végre államot alapítanának. És akkor ezután közölte vele Erdogán, hogy igen, akkor jönnek a szírek. És mindegyiknek szólunk, hogy nem mennek tovább Magyarországnál, nem Németországba, meg Norvégiába akarnak ők menni. Ott maradnak Magyarországon mind a szírek. És megbaszhatjátok. Vagy a kurdok, vagy a magyarok. Na de várjál! Szekezte neki! receptai perdogán a kérdést Orbán Viktornak. És akkor Orbán Viktornak tényleg basz ki össze, össze kellett szednie minden államférfiúságát ebben a helyzetben, és azt mondani, hogy kurtok vagy magyarok? Ez a kérdés válasz. És ha így, ha így hangzik a kérdés, akkor hát bassza meg magyarok! Magyarok! Hát magyarok! Hát majd, kurdok! Hát ez az. ez az. De várjál. Várjál. Az föl sem merül. ugye a török hadsereg az a rossz nyelvek szerint, de ezt nyilván a kommunista sajtó terjeszti, a rossz nyelvek szerint civileket is bánt. Tehát potom falvakat bombáz le, meg hasonlók, de ez biztos nincs így a valóságban, ők csak hadászati célpontot, precízen csak azt lövik ki, minimális emberáldozata, biztos így van, de hogyha a rossz nyelveknek egy picit mégis igaza van. De hát, a, és a, hát az, igazából az örményekkel is így bántak el, hogy így a fegyvert kilőtték a az, kezükből. Az csak polgárháború volt. Az örmények elmentek Oroszországba, ahogy például a zsidókat se írtották ki, azok elmentek Amerikába, mindegyik. És zsidod, Madagaszkárba. Meg Madagaszkárra, úgy az örmények is csak elmentek Oroszországba, hát úgy ott hagyták, igen. Na, de figyelj, de hogyha mégis, mondjuk beindul itt a, a, a brutalitás a kurdok ellen, kurdok 40 millióan vannak, azok nem fognak Európa felé menekülni? Hoppá! Az nem növeli meg a menekült létszámot? Ha jóban vagyunk Erdogánnal, akkor nem. Aha, értem. Értem. Meggyőztél. Ilyen a, diplomácia a diplomácia nagyon fontos. És egyébként mit kapunk mi még Törökországtól? Szerintem törökfürdőt akarnak idehozni, mert az a turizmus számára egy vonzó dolog. 150 évig itt voltak a törökök. Azt ugye tudjátok, hogy amikor kiverték őket Magyarországról, akkor utána azok a területek voltak a legelmaradottabbak, ahol a, török, ahol a törökök időztek. Ott még a 18. század elején alakultak céhek. Erdélybe virágzottak a céhek, a felvidéken és nyugat Magyarországon szüntek meg a céhek és alakultak a manufaktúrák. A Balkánt a, egy francia történésznek olvastam még kurva régen, a 12. századi viszonyok között tartotta a török megszállás. Tehát a Balkán attól Balkán. Jó, egyébként ortodoxok, tehát ez bizánc azért nem csak a törökök miatt Balkán a Balkán, de az elmaradottságuknak a nagy része abból is származik, hogy azért ott évszázadokon keresztül a török uralom volt. Na most a törökök ugye sok jót tettek, de hagyjuk a történelmet, bár egyébként a jobb erek szeretnek így historizálni. Térjünk vissza a rideg érdekekhez. Te már megint moralizáltál, Robi. Már megint moralizáltál Térjünk vissza ahhoz, hogy hagyjuk a kurdokat a picsába, csak a magyar érdekek számítanak. A baltás gyilkost, egyébként ez hasonló politika Hasonló nagyon, amikor ö, volt egy azeri örmény konfliktus, amely azeri örmény konfliktus azon alapult, hogy egy, ö, egy ENSZ gyakorlaton. talán. Itt voltak Magyarországon. Igen. Tanultak a Zrínyin. Igen, igen az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen hát az egyik azeri katona egy örmény katonával hát konfliktusba került. Én és hát a konfliktusnak, a konfliktusnak az lett a vége, hogy álmában egy szekercével feldarabolta. Az örményt, az azeri. Az azeri, az örményt. Na most csak a... a Pontosság kedvéért, hogy ezt ö, dokumentáljuk, hogy az azeri, az muszlim, az örmény, az meg keresztény. Ezután, ö, hát az azeriek szerették volna ezt a Boltásgyilkost, ezt, a ezt ö, hazahozni Azerbajdzsánba, és hát egy nagy nagy nemzeti díszfelvonulás keretében a hősök csarnokába beavatni. Ugye? Tehát, hogy ők hő hősként megünnepelni. Ezért akarták hazahozni. Na de hát az illető mégiscsak gyilkos, és mégiscsak az Európai Unió területén követett el egy gyilkosságot. Tehát elméletileg őt bíróság hát, elé kéne állítani. Na de, Azerbajdzsán felajánlott Magyarországnak, hát ö, ö, tekintélyes mennyiségű, szabadszemmel is jól látható mennyiségű államkötvényt a baltás gyilkos sércserébe. Orbán Viktor meg hát osztott, szorzott, és azt mondta, hogy kérem az államkötvényeket. A, a muszlim, keresztény gyilkos Azerit átadta Azerbajcsánnak, akik megfelelően ünnepélyes körülmények között az illetőt beavatták a hősök csarnokába. Így történt. Ez így történt. Ez így történt. Így történt? Ez így történt. Tehát itt a, megint, a, megint csak a keresztény szabadság zamatát ízleljük éppen. A keresztény... Ilyen, ilyen a keresztény szabadság, Ugyan. amikor, amikor a, a muszlim megöli a keresztényt, a másik keresztény megkiadja a muszlimot a muszlimoknak muszlim államkötvényekért. Hát persze, persze. Jó, persze, ennek itt semmi értelme, hogy muszlim államkötvények. Hívjuk ezt úgy, hogy államrezon. Hívjuk ezt úgy, hogy... Elegántos... Igen, hogy, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez az örökráció, ráció, ami, ami a politikát hát tulajdonképpen áthatja, és. Hát, így, igaz, így igaz, de itt, ennél, az, ebben az esetben, egyébként utána kurva nagy felháborodás volt, sokan bocsánatot kértek az örményektől. Előjött az is, hogy két örménytábornokunk is volt a Aradi 13 között. És hát, igen, hát igen, de akkor már átlettadva az ericsávó, uh, úgyhogy államkötvények szaval... meg átlettek véve, szaval... hát utána lehet bocsánatot kérni. Szaval... Meg. De, de nem, nem, nem. Bocs, az Aradiak bocs, is, a ja, hát bocs, bocs, most, hogy most a... teszünk be, hogy Aradon is meghalt két örmény. Robi, rosszul emlékszel, ezt, a, ezt az ellenzékéek nyomatták. A Fidesz nem kért bocsánatot. Ezek ilyen Facebook csoportok voltak. Na, maradjunk a tehát ez egy felháborodás volt. De itt, itt hagyjuk a moralizálást, ahogy fideszes ismerőseim szokták volt mondani. Itt tényleg volt olyan, hogy kaptunk államkötvényt. Na most Erdoántól, na, itt kaptunk államkötvényt, érted? Államrezon. De Erdoántól mi a lófaszt kapunk. Állítólag így van, de ezt egy, egy népszavacik volt, hogy valami izéket, ilyen, ilyen páncélozott harcjárműveket veszünk ennyire kurva jók a török, páncélozott harcjárművek, hogy érted? Tehát azt nem lehet venni, hát németektől veszünk jaguár izéket, Tankod. tankot, érted? Meg vannak itt más fegyverek is, de és ráadásul az oroszokat meg kikosarasztuk, most akkor Erdoánnak a harcjárművei kellenek nekünk, annyira kurva jók, vagy, vagy mi? Vagy a hegyes terep miatt, mert amikor erdét visszacsatoljuk, akkor az a székelyföldön jobban megy a török, izé, harcjármű, teh Kapu? Mi a faszt kapunk Törökországtól? Vágó, Vágó István bevándorlás szkeptikus, és ezt olyan módon fejezte ki, hogy ö, ö, számos ö, török származású étel receptjét hagyták itt nekünk. De azért hát recept? Re re Recepterdogán? Így, így, így, így van, így van. A, tehát, igen. tehát így tulajdonképpen Vágó István a Facebookon elmagyarázta, hogy hát tulajdonképpen ez ebből a 150 éves török uralomból. Hát tulajdonképpen jól jöttünk ki. Tekintettel arra, Na jó, azért hogy van tör -töltött, töltött paprika. Tudod? a hát, kaposta is. Vagy a töltött káposzta, hogy vászán. más példát nem, nem mondjak, amit, amit most, hogyha nem lettek volna itt a törökök 150 évig, nem tudnánk az internetről letölteni. Hát ezért is jó, hogy 150 évig itt voltak, gyakorlatilag kirtották a lakosságot azt azon a országrészen, amit, amit megszálltak. Csak elüldözték. Hát igen, meg a meg egy részét átkérítették. Az adó, Igen, adó, Igen, adó, igen de, igen, de hogy a lényeg, hogy ott maradt a töltött káposzta. Most képzeld el? Ezért se lenne baj újra a bevándorlás. Mert megint jönnének és hoznának egy csomó jó receptet. Amihez így nem jutunk hozzá, mert bemész a török étterembe, és azt mondod, hogy hát ez így túl kevés. Ja, hát ha ez így nem turkis... É, és hát jó, hát semmi baj, hát akkor szólok az unokatestvéreméknek, hogy jöjenek. <gül> Mindjárt lesz mindenből sok és elég. Tehát figyelj, még egy kicsit a, a kurdok nemzetközi pozíciójára. Tehát ez, ez, a, a Trumphoz mit szólsz? A Trumpnak a... Nyomorult. Tehát, csak csak, csak miért, miért, miért nem tud úgy viselkedni, mint egy, mint egy amerikai elnök? Miért nem tud úgy viselkedni? Tehát miért kell neki úgy viselkednie, mint egy, ö, egy katasztrófa turistának? Aki hát ott jár a közel-keleten, azt látja, hogy itt most tömegesen írtják a kurdokat, és hát neki erről nem is szóltak. Hát, és akkor ilyen leveleket ír, hogy ne bántsátok már a kurdokat, mintha nem egy nagyhatalom, mintha nem a nagyhatalom lenne. Mint hogyha a kurdok nem az ő szövetségesei lennének. Mint hogyha Törökország nem lenne NATO tagállam. Van egyáltalán ilyen, hogy NATO? Van ennek bármi értelme? Az egyik NATO tagállam, hát az egyik NATO tagállam lehet Amerikát az egyik NATO tagállamnak nevezni? Fogalmazunk úgy, hogy a, a, a NATO-nak az első három betűje, az így levelet ír Törökország NATO tagállamnak, hogy ne bántsátok már azokat a kurdokat. És ha Erdogán megfogja a levelet, így összetépi, lehúzza a WC-n, ezt az egészet felveszi és fölrakja a Youtube-ra. És a válasz az mi? Nem az, hogy Törökországot kizárják a NATO-ból. Hát persze ahhoz, hogy kizárják a NATO-ból, ahhoz kéne, hogy legyen ilyen, hogy nato ha nem ír egy új levelet, hát ha nem volt szép a megfogalmazás. Hát írni kell itt egy új levelet, hát úgy kell, tényleg úgy kell viselkednie Trumpnak, mint aki nem is érti, hogy került az ovális irodába. És hát alig, ha nem ez a helyzet. Hát most ísszuk annak a levét, hogy Donald Trumpot valaki helyett oda küldték. Törökországot miért vették fel a NATO-ba? Kezdjük ezzel. A kis Ázsia az egy fenség. És egy nagyon-nagyon jó rakéta támaszpont volt a Szovjetunió ellen. Ez, ez ténylegesen azért kellett Amerikának, amiért mondjuk Kuba, vagy a, vagy a távol-keleti szovjet támaszpontok Amerika ellen a Szovjetuniónak. Tehát egy olyan támaszpont volt, ahonnan atomfegyverekkel sakban tudta tartani a Szovjetuniót. Értjük, hogy most már nincsen Szovjetunió, hanem Oroszország van. De miért van nekünk szükségünk, már mint nekünk a NATO-nak, már ha mi vagyunk a NATO, vagy ha egyáltalán van ilyen, hogy NATO, vagy ha egyáltalán van ilyen, hogy mi, Miért van szüksége még mindig erre a Törökországra? Oroszország ellen? De hát olyan egyértelmű, hogy Oroszország nagyobb fenyegetést jelent a nyugati civilizációra, mint Törökország? Mi lenne, ha Oroszországot vennénk fel a nato a törököket meg kizárnánk? És rögtön lehetne az orosz fegyverekkel fenyegetni a törököket? Kb. ugyanennyire lenne racionális. Vajroszul ítélem meg? É, én megvilágosodtam közben. Rájöttem. Rájöttem. Az meg... Tökéletes. A magyar az egy olyan, hogy akivel cimborál, annak vége. És baz meg, szerintem Törökország vesztét akarják valakik, és mi azért cimborálunk Erdogánnal, hogy Törökországnak vége. Lehet, hogy a kurdok fizetik Orbánt. <Színt> Uh, Nagyon szor helyzetben vannak a kurdok, hogyha, hogyha ez, ez az utolsó szalmaszál, amit megragadhatnak. De várjál, de meg, mi tökéletesek a... vagyunk, Robi, bazd meg, jobb, mint ezer hidrogénbomba. Itt ért véget a római birodalom. Itt volt Attila. Itt ért véget minden, bazd meg. Magyarok a törökök ellen harcoltak, elvéreztek. Évtizedek teltek el, évtizedek teltek el. Aztán a magyarok azt mondták, a kurva anyátokat habsburgok nem tudja az ausztriai ház megvédeni Magyarországot, nem tudja megvédeni, szövetkezzünk tököli, érted, meg az összeesküvők, kurucok, szövetkezzünk a törökökkel. Abban a pillanatban, baz meg, Bécsnél a törökök kikaptak, jöttek, egész Magyarországok kiverték őket a picsába. Tehát akivel a magyar szövetkezik, annak vége. Orbán egy zseni bazd meg. meg. Hallgat, szerintem hallgatja az apút. Tőlünk veszi a tanácsot. A kurdok fizetik és Törökországnak annyi? Tehát akivel a magyar cimborál, azt eltapossák. A és az egyébként is egy fabri filmben mondta ezt egy öreg a izébe, a Fábian Bálin találkozása Istennel, hogy a németek, tudod, a Hitler, akivel a magyar eddig cimborált, azt eltaposták. Tudod, és ez a, ez a nagyon mély bölcsesség. Vágod. Szerintem, igen, igen. Magyarország ennél jobban soha nem tartozott a nyugathoz, mert ezek a keleti barátkozások, ezek a keletieknek a vesztét fogják okozni. Érted? Amikor Magyarország belépett a NATO-ba, amik meg az megjósoltam, vége lesz bazd meg. Vége lesz a NATO-nak. Van most NATO? Apropó, van-e NATO? Hát de facto nincs. Ne, Papíron de, még van. De jóra van. Még mondtam is, hogy annyira sajnálom a NATO-t, mert eh, Magyarország, tehát nem tudom, apám mindig a szabad Európát hallgatta, nagy antikommunista volt, és a NATO-hoz nekem ilyen romantikus képzeteim, és sajnáltam szegény NATO-t, amikor mi beléptünk, mert tudtam, hogy a NATO-nak előbb vagy utóbb vége lesz. Egy-két évtizeden belül. Tehát ova a magyar belép annak vége lesz. EU-nak vége, NATO-nak vége, Erdogánnak vége. Kész. De akkor tulajdonképpen mi vagyunk az első és mindeddig az egyetlen érv kurdisztán mellett. De lehet, hogy ez elég is lesz. Ez, ez tökéletesen. Ez tökéletesen. De ez már, amit mondtam, ez már a nagyon-nagyon magas politika. Meg a, a mélye az egésznek. De a Fidesz nyiktról az ehhez hülye. Az tényleg elhiszi ezt az egészet. Tehát, tehát engem az ő feje érdekelne, hogy ő Mit gondol a, a magyar érdekről, hogy mi a francot kapunk mi Erdogántól? Mit? De, Tényleg, nem, miért nem Erdogán de jött meg, október 23-án a szabadságról beszélni? Értelektet. Értsed, hogy, értsed, hogy ő, ő, ő, ő neki ezt nem kell tudnia elég, ha az Orbán Viktor tudja. Az Orbán Viktor így döntött, tehát ez a nemzeti érdek. Nem az Orbán Viktor tartozik a nemzeti érdekhez. A nemzeti érdek tartozik Orbán Viktorhoz. Hát, Onnan tudjuk, hogy mi a nemzeti érdek, hogy mit csinál Orbán Viktor. Világos. Tudod, ha egy baszki, ha egy reggel nem tördik ki a seggét, nyilván az a nemzeti érdek. A, a, a dolog úgy áll, hogy a, a mi ö, szerepünk ebben a, ebben a szituációban elsősorban az, hogy Európárulói legyünk. Most, hogy a hitványság éppen mit jelent? Hogy ezért most Kínával kell összefogni, és a nem tudom én, a a, a tibeti szabadságmozgalmat kell eltaposni, vagy az oroszokkal kell összefogni, és a, és a nem tudom én, a, a leszbikus pankzenekart kell száműzni Szibériába, vagy Erdoánnal kell összefogni. Nem leszbikusok egyébként. Még csak leszbikusok se. Te a Pussy riot igen, igen, beszélsz. Igen. Ott összejött az egyik csaja egy orosz szélső jobboldalival. Hát valamit tanultak legalább. <gül> ez, ez. Hát, én, Látod, azért tanultak a leckcérdor. Nem Nem leszbikusok, csak feministák. Mi ja, az a kettő ugyanaz, mindegy. De ez nem ugyanaz? Várjál, ez visszatér... új. Ja. É, és visszatér... hogyha mondjuk a... A törökökkel, ha akkor az azzal jár, mint egy kvázi körülmény, mint a sármi ami a csizmáram, mielőtt az ember lekaparja róla. Tudod, hogy hát igen, itt a, itt a kurdok azok, akiket, akiket hát a történelem a történelem gépezeted ledarál. hát, És hát rossz ugye, voltak, rossz helyen. Igen. Minek vannak ott 40 millióan? Érted? Hát minek? Na. És egyáltalán miért nem iszlamisták? Hát igen. Hát igen. Pontosan. Egyébként figyelj, állítog az Erdogán, azt támogatta sútyiba az ISIS-t. Mi miközben egyébként ő az ISIS ellen volt, tehát az erdogáni propaganda az ISIS ellenes volt. De vannak arra jelek, hogy azért, meg egyébként az amerikai, tehát nézd, csak az, az isis -szal... A képlet kép bonyolultabb. Hiszen a... a... a, a az Assad eh, szíriája az síta. Törökország pedig szunnita. És hát az ISIS az egy szélsőséges fundamentalista szunnita eh, államalakulat volt, vagy rémállam volt. Tehát eh, úgy gondolom, hogy, eh, hogy az a Assad és, a, és az ISIS konfliktusában az Erdogán azért, ha valahova állnia kell, akkor azt gondolom, szunitákos... hogy csak a szunniták mellé hát áll. Csak az a baj, hogy a kurdok is szunniták baszk ki. Itt, már, a itt kurdokat, már bukik az igen csak, a, igen, csak a kurdokat nem a, nem a, nem szunitaságuk a szunitaságuk hanem jellemzi is a... írja le, hanem alapvetően a kurd nacionalizmusuk, meg ez a kommunistaságuk, meg alapvetően ez a nagyon szekularizáltságuk. Igen. Tehát ez a nyugatosságuk szerintem. Ott a De itt, itt, itt szerintem ilyen ilyen sakkjátsz van ha most komolyan beszélünk, érted, ilyen nincsenek állam. Szerintem még vallás és kulturális elkötelezettség sincs. Csak a pillanatnyi érdekekért egy, -egy proxy háborúba. Ha most komolyan beszélünk, hát, És, és ez, ez, ez végtelenül elszomorító. És, és akkor visszatérnék megint az Orbán külpolitikára, érted? A, a, a puszta érdekek. Na most, hogyha puszta érdekek vannak csak, akkor miért kell, miért kell romantizálni? Amikor ugye Orbán Viktor most, mint, mint a, a kipcsak törzseknek is a, a törzsfője, az kijelentette, hogy vannak itt kipcsakok Magyarországon, és van önkormányzatuk. A kipcsak elnevezés az a türk, ugye a türk az egy nyelvcsalád. Az egy nyelvcsalád a törökországi törököktől, a szibériai, fú, az meg hogy is hívják azt a népet, kurva, aleutok, nem, nem, az már egy eszkimó nép, de várjál, nem jut eszem a neve, a betűsök, ö, ö, nagyon nagy a török nyelvcsalád, és nagyon különböző népek tartoznak oda, ö, államuk, Törökországon kívül az Azeriknek van, az türk népség, kirgizek, üzbégek, kazahok, és türkmeni, türkmenisztán. Ezek a török államok, tehát a török vagy türk nyelvcsaládba tartozó államok. A élnek még türk népek a Volga a vidékén is, például a csúvasok, meg most nem megyek ebbe bele, és tatárok, meg egyebek. És a, a Kipcsak az egy, a török nyelvcsaládnak egy ága volt, ami tulajdonképpen én úgy tudom, hogy javarészt kihaltak azok a népek. Például a besenyők meg a kunok, azok kipcsak türkök voltak. És a, ezt, azt a szót, hogy kipcsak, ezt az orosz történészek használják általában erre az ágra. És amikor azt mondja az Orbán Viktor, hogy itt kipcsakok élnek, akkor itt az meg a kunsági kunokra gondol. Merted? Egyébként a palócok is, orosz polovec kunt jelent, tehát ezek ilyen türk beütések Magyarországon. Tehát a kunok azok tényleg egy türk nép voltak, érted? Csak már a 14. században kihalt a nyelvük, és magyarokká váltak. És akkor itt izé kipcsakok vannak, na most ebben én azt nem értem, hogyha itt hideg, hideg, racionális izé, mert jönnek egyébként ezek a fideszes trollok, érted? Hogy micsoda, micsoda hogy szokták mondani, képmutatás ez, hogy, izé, hogy, hogy, hogy Orbán ezekkel szóbál. Hát a franciák meg a németek mindenki kereskedik velük. Igen, baz meg, de a francia meg a német nem mondja azt, hogy nálunk is jönnek kipcsakok, ősi árjákként még, amikor pusztán kíták voltunk, vagy germán törzsekként bevonultunk a krímbe, 18. századig még gótok éltek a krímen, ezt kevesen tudják. Akkor mi érintkeztünk veletek türk testvéreink, nem jönnek ilyen bullshit fasságokkal, ilyen történészkedéssel. Tehát én azt nem értem, hogyha csak a hideg érdekek számítanak, meg fam, mit moralizáltok, meg, meg érdeke, érdekek, meg... Íze akkor miért kell ezeket a romantikus cuccokat elővenni, hogy itt kipcsakok élnek, meg mi türkök vagyunk, meg már nem finnugorok, mint öt évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt, nem finnugorok voltunk, most már hirtelen türkök lettünk. Vágod, miért kell a romantizálás? Miért? A másik szerinted... Egyébként ezek a nép, ezek a társadalmak, mint a kazahok, meg minden, akkora kereskedők, mint a ház. Szerinted ezek a ilyen benyalástól tényleg meghatódnak, és olcsóbban adják nekünk, mint a, a cuccokat, mint a franciáknak? Hát a világkereskedelem, a világkereskedelem nem így működik, hogy... hogy Testvérem, mi együtt voltunk a nagy hun birodalom részeként, te kipcsak voltál, én csúvas voltam, az volgai bolgár volt, én meg baskír, és mi együtt, ez nem így megy, baz meg, hanem hogy fizet. megéri az üzlet, kínai dettó, érted? Miért kell romantikus mázzal ezt leönteni, és még saját magából bizét bohócot csinálni? Elmondom, nem így megy. Elmondom, Kazahok szerint... nem fognak ettől bazmeg hasra esni. Persze az más kérdés, hogy egy faluba elvisznek, és kinyalják a seggedet, de ez a keleti vendégszeretetnek a, a, a, a természetes megnyilvánulása. De nagy politika, meg kereskedelmi szinten nem működik a romantika. Na, van válaszod a kérdésedre? Tehát tudod nincs, a válasz... nincs. Nem értem. Nekem van egy válaszom a kérdésedre. Hát szerintem ugyanazért, amiért a, a, a Ceut ki kellett ö, ö, utasítani Magyarországról. Na ez egy érdekes árukapcsolás. Tök ugyanazért. De bármilyen érdekes, Orbán Viktor fejében ez az, ugyanazokat a receptorokat stimulálja. Tök ugyanazért. Arról van szó, hogy Orbán Viktor ö, meg akarja szervezni maga ellen a a 2010 előtti baloldali elitet. Minél előbb. Mielőtt az még, le, mielőtt az még lefolyik. Mielőtt az még, az még lefolyik a lefolyón. Mielőtt az még megsemmisül. Mielőtt az még, az még átadja a helyét valakinek. Vagy valaminek. Akár nem tudom én egy, egy momentumnak. Tehát egyrészt életben kell tartania. Tehát fenn kell tartania. BKV takarítási pénzekkel, parkolási pénzekkel, médiát kell neki vásárolnia, médiát kell finanszíroznia, és közben folyamatosan provokálnia, kvázi szítania és korbácsolnia a Kedélyeket. kultúrharcot. Aha. A kultúrharcot. És ebben a kultúrharcban az, hogy ő kiutasítja a CEUT az országból, meg az, hogy ő a kipcsák vérrel rokon és megvalja a kipcsák rokonságot, meg a kipcsák eredetmítoszt, ez, ez, ez egy eszköz. Korbácsolja a polgárháborút mihez kellett? Az egy héttel ezelőtti választási eredményhez kellett. Őszintén ezt gondolom. Tehát tényleg azt gondolom, hogy Orbán Viktornak a rendszeréből szivárgott el a legitimitás. És Orbán Viktor megértette, hogy a legitimitás az nem olyasmi, ami kurvák seggéről föl lehet szippantani. Tehát, és mivelhogy a rendszere nem tudta megtermelni a legitimitást, ezért azt rábízta a régió beszállító cégére, arra a politikai üzleti partnerére, amelyikben legjobban megbízik kvázi a kedvenc ellenségére, az MSZP-re hogy szállítsa be ezt a, ezt a legitimitást. És a helyzet az, hogy egy hete az MSZP beszállította ezt a legitimitást. De a helyzet az, hogy Orbán Viktornak a rendszere, az rohamosan vesztett a legitimitásából. És mivel, hogy Orbán Viktor nem tud konszolidálni, képtelen rá, mert a, a személyisége meg a lénye az ellentétben áll, bárminemű konszolidációval, egyszerűen nem, nem tudja megvalósítani, nem tudja hogyan kell, nem képes rá. Ezért aztán fölkorbácsolja a polgárháborút, hogy a kiújuló polgárháború legitimálja a rendszerét. Ez a helyzet. Ez a helyzet. Akkor, hát a helyzet. Hát Orbán Vírtornak a... A, a, a rendszere újra legitim. Mitől legitim? Hogy attól, a, attól az örjöngéstől, hát. amit ő a kipcsak rokonsággal a, a, a szemközti politikai térfélen kelt. Ja, hogy, hogy hogy jönnek megint a nyilasok, meg azék, a izék, a fajmagyarok, meg a türkök, meg a izék ennél, ennél kevésbé racionális a dolog. Egyszerűen olyan dolgokat kell mondani, amitől a szemközti oldalon kinyílik a tudod a, a zsebekben. az uh -huh. Tehát uh -huh. e egyszerűen a rokonság ilyen. Ez a, a, a türk népek világkongresszusán elmondott beszéd az ilyen. Tudod? Van egy probléma ezzel, Robi. Van egy probléma. Egyrészt nem a rugós kés nyílt ki a zsebből, hanem közröhely tárgya lett, és elöntötték a Facebookot is, meg mindenféle közösségi médiát, az egész internetet, a kipcsakon röhögő mémek. De ez a baloldal. Értsd meg, hogy ez nem neki jó. A ez bicska, a polgár... Nem a bicska nyílt ki. De, de, de értsd meg, hogy a polgárháború így is kiújult. Értsd meg, hogy a törzsi szembenállás így is kiújul. Jó, akkor mondok egy más példát, magamat. De lehet, hogy én egy egyszemélyes minoritás vagyok. Hidd el, hogy nem te vagy a, a célközönség. Jó, csak elmondom a saját hozzáállásomat. Ezt nagyon fontosnak tartom, és ugye néha szoktunk személyes dolgokra beszélni. Én ebben az egész hun-türk-magyar mitológiába nevelkedtem az apám révén, és én ebben látok szépséget, látok romantikát, én nagyon szeretem azt, amit hagyományőrzésnek neveznek, például a kassailaj és a barátunk, mind a ketten becsüljük és tiszteljük, amit csinál. Nem vagyunk az a karácsonygeris szalonos, Izé, visongó, ajvékolósok, amikor lovasi jászokat látunk, érted? Mi nem, nem ide tartozunk, érted? De bazd meg, ez a kipcsakozás, meg ez az egész türk cuc, ez még bennem is bazd meg, kinyitotta valahol a bicskát, de nem úgy mondjuk, ahogy egy ilyen belpesti, akárkibe, aki már ebbe lát, meg turánizmust, meg ilyen izét, hanem, hogy pont, pont azokat az értékeket viszi a sárba az Orbán Viktor, amit én például ebben látok, meg amiben én nevelkedtem. És akkor visszatérve, figyelj, akkor beszéljünk egy picit a közép-ázsiai országokról, meg ezekről a fi figurákról, tehát ezek a úgynevezett türk népekről. Na most ezek 200 éven keresztül orosz, Uralom alatt éltek. A 18. század végén az összes kánság az az orosz birodalom gyarmata lett. Ezeket a népeket kurvára megtörték. Ezek már nem a visszafele nyilazós, világhódító izék, lovas nomádok, ezek már nem Attila, meg Timurreng, meg Gingiskán harcosai, hanem ezek ezek a másodrendű szolgatársadalomnak a, a, a reprezentánsai. a rabszolgái. Továbbá még muszlimok is lettek, nem a sámán tradíció, a táltosok világa, ezek muzulmánok, plusz az oroszoknak voltak az alárendeltjei. Ezeket megtörték. És ezek a mai alakulatok, mint Kirgizisztán, meg Kazasztán, ezek poszt államok, és ezeknek a diktátorai, ilyen közép-Afrika szintű, büdös, korrupt, bunkó diktátorok, és nem Attillák, meg mit tudom én, érted, Árpád vezérek. Na de hát akkor erről is szó van, hogy Orbán Viktor a Kipcsak Népek Világkongresszusáról nem csak legitimitást importál a rendszer. Be, hanem berendezkedési modellt is. Tehát ő saját magát, ő egyébként azt mondta kirgizisztámba, hogy otthon érzi magát. Hamarosan mi is majd. Na jó, Ez a, a picsába. De nem ez a terv. Szóval, na igen, érted? Tehát, hogy, hogy ezeknek a népeknek a történelmeből hiányzott az, hogy szabadságharc. Ezeknek nem voltak szabadságharcaik szemben a kurdokkal. Nem voltak szabadságharcaik. Ezek kvázi, ide... nagyon sajnálom őket, mert amúgy egyébként bizonyos szempontból tényleg a rokonaink, mert a magyar alapszókincsből több mint 300 Türk, meg a hét törzsből nem tudom hány, kettő volt findugor, és az össz, öt türk volt. Tehát, tehát érted, ezek bizonyos értelme kulturálisan, meg a honfoglalóknak nekünk már nem, de a honfoglalóknak genetikai rokonai, de ezek szolganépek lettek. Pazd meg, ezek szolganépek lettek. Náluk a, a meggörnyed gerinc, a, a korrupt diktátor a, a kreativitás hiánya, a szabadságnak a teljes hiánya, érted? Ez a csúszás-mászás, tehát ez megy. Ez megy. Lehet, hogy egyes elzárt területeken, nem. De alapvetően, mond neked az a név valamit, hogy türkmenbashi? Basi? Emlékszel rá? Kurva nagy aranyszobra, az SKP, ez mind egyébként ilyen posztálinista kommunisták voltak. Apropó, itt nem baj, hogy komcsik. Hoppá, a kurdo kommunisták, a kurdok a helynek kommunista. De a törvényas, aki az SKP KB nem tudom, a helyi baz meg stálin volt, az nem kommunista. Magának ilyen aranyszobrot állítatott, föl az, meg, meg a, a nemzeti ünnepeket, a nemzeti ünnepeket a családtagjaihoz tettett. Tehát tulajdonképpen ami, hogy mondom, az a szó, hogy despota, meg despotizmus, érted? Vágod? Figyelsz? Despota és despotizmus az ezekre a középázsiai ázsiai társadalmokra kurvára jellemző. De az az igazi despotizmus, érted? Az a, az a guztustalan, érted? Az a, az a nagyon akarja. alja. De nem ezt akarja beszállítani Orbán Viktor? A türk népek világ nem, Új nem. Csak Árpád, a, kár, csak a, csak a, kár, a Kárpát-medencébe. Ja, csak a Kárpát-medencébe. Hát figyelj, nem való mindenkinek az a berendezkedés, csak a, a türk népfaj az, amelyik ezt Értelen Értelemszerűen, hogy a, tudod, tehát a bizonyos génekhez tartoznak bizonyos kulturális minták. Amikor ezek találkoznak, ott, ott hatalmas erő. Hatalmas erő <gül> Jó, szabadul én értem, el. értem az tudod, iróniádat. Ezzel, ez, az erő, ez az erő az, ami minket megillet. Értem az iróniádat, csak nem szeretem. Tudod, és ilyenkor eszembe jut az is, hogy a, a büdös észtek meg a finnek, akik pusztán csak fejlett társadalmak, még jobber... Csak tiszta jobboldali szempontból szarráverték, érted az oroszokat, meg pici népként bazd, meg utolsó vércseppig harcoltak, érted? Ők büdösek. Pedig ott tényleg van antikommunista, meg megizé szovjetellenes, van vitészség, meg bátorság, meg amit a hősiesség. Szarráverték a tízszeres túlerőt, a finnek például. De ők büdösek. Ők nem kellenek. Ellenben a Stálin segédcsapataiként kén szolgáló, meg meg korábban orosz ilyen orosz alárendelt. Izé kazak meg türkmén meg üzbég meg húbég meg úbég izé. Társaság az baz meg most a ami barátunk. De, de nem arról van szó, hogy mi nem akarunk szabadság harcós szövetségeseket, mert nem akarunk szabadság harcot importálni, hanem szolgaságot akarunk importálni. Beszélünk most október 23-án, tudod? Vágod? Jó, oké. Okay. Végül is beszélhetünk, mert 56-ban köztudottan Brüsszel ellen kelt fel a magyar nép, és a, a türkök és a oroszok és a törököknek a szövetségében legyőzte az egész nyugatot. Tehát végül is ez történt 56. október 23 -e és november 4-e között, nem. Csak bejöttek az amerikai tankok és leigáztak minket. Igen, tehát ez a vágod... És hiába hívtuk az oroszokat segítségül, azok cserben hagytak. Cserben, cserben Így bizony. van, így van, nem segítettek. Egyébként ez is kurva vicces, tudod, ez a hanyatló nyugat, meg a izé, mi se szeretjük, mi se szeretjük, utáljuk a nyugati tömegdemokráciának ezt a ocsmányságát, tudod, hogy valakinek a frizurája döntel egy választást. Utáljuk a gendert meg a pisit mert totalitáriusnak és idiótának tartjuk egyszerre. Meg embertelennek, érted? Utáljuk ezeket a dolgokat, de baszlus, hogyha azért, azért, tudod, ilyenkor, mi, tehát ha nagyon éles a helyzet, de hova emigrálnál? Törökországba, Kazasztánba, Oroszországba, vagy... Tívába! Vagy, vagy, hát hát igen. <súrg> Szóval, érted? -e? Hova? Hát biztos, hogy Dániában. Annak idején az apám, aki ugye nagyon utálta a szovjet re -re rezsimet, minden, azt mondja, hogy ha ennyire ö, ez a nyugat, ennyire alja meg, meg, meg dekadens, meg lesülyett, meg rothadó kapitalizmus, miért oda mennek az emberek? Hát a szögesdrót talán azért van a határon, hogy az a rengeteg nyugatít, Érted? Megállítsák, aki a Szovjetunióba, meg hozzánk akar. Érted? A sok nyugatnémet NDK-ba akar menni, mint a Goodbye Lenni filmben. Falat kellett építeni, hogy a nyugatnémetek nem menjenek át országba. Most érted? Most megint ugyanez a Duma van, és tényleg én látom a nyugatnak a sarát, tehát én tényleg nem osztom be az meg a gyurcsányistáknak, meg a Momentumnak, meg ezeknek az, izé, érted, te se, te se osztod, de basszus, azért, tudod, ez a, ezek a dumák, hogy a, a nyugatnak, ez a Bayer féle, izé, tudod, meg a Bogár, Laci bácsi, meg ez, hogy a nyugat már, már, bazzeg, a nyugat, jó, bazz meg, de ők is oda mennének, így gyanítom, nem kazasztámba, érted? Meg nem Erdogán izé, törökországába, meg... Tudod, ők Kazasztánba mennének, ha ott a felső 5000-hez tartozhatnak. Ja. De hogyha, tudod ha, ha, tudod, ha két bőröndöt vihetsz, akkor nyugatra indul. Ha repülővel megy, akkor keletre. Tudod, mindig így vetődik fel a kérdés. Pontosan. Pontosan. Te figyelj, van nálam egy levél, ezt fel szeretném olvasni. Stílusos a legvégére lett volna, de most olvasom fel, mert látom, hogy ezért. A, nagyon köszönöm annak, aki ezt nekem elküldte, itt ül a közönség sorai között, és ez a, a PKK-nak, tehát a Kurd ö, mozgalomnak a levele Donald Trump részére. Azt írja, az amerikai nép és Donald G. Trump részére visszautasítjuk, hogy mozgalmunkat az iszlám állam embertelen terroristájához hasonlítsák. Mert ugye őket terroristák. Most, most ez a hiz, hogy ők is terroristák. Tudod? Ez az ők is terroristák. Minden szabadságharcos terrorista. Hát attól függ. Tudod, mit mondott ő? Az árulást a tett időpontja határozza meg. Tehát, hogy ő ez, ez tökéletes. Na, olvasom a levelet, aztán lehet elemezni. Erre a következő a válaszunk. Több mint 40 millió kurd él ma a közel-keleten. Az első világháború végén külső hatalmak a kurdnépet felosztották négy autokratikus állam között. Irán, Irak, Szíria és Törökország, ahol mozgalmunk elkezdődött. Sok éven keresztül a kurdnép mindössze a legalapvetőbb emberi jogokat kérte volna ezektől az országoktól. Jogot ahhoz, hogy elismerjék a kurdnép létezését. A kurd nyelv használatát, jogot a saját kultúrához, illetve azt, hogy részt vehessenek a politikában, mint szabad és egyenlő polgárok. A válasz mindig az elnyomás volt. Bombázás a legmodernebb fegyverekkel, emberek tűntek el éjszaka az otthonaikból, akiket bebörtönöztek és megkínoztak, a falujukat földeltették tették egyelővé, kultúrájukat és nyelvüket betiltották. Amikor 1978-ban megalapítottuk a kurdisztáni munkáspártot, hogy ellenálljunk a török állam agressziójának, már több százezer kurdot öltek meg Törökország kurd részeiben. Nem kell nagyon messzire visszamenni az időben. A 90-es években a török állam 4000 kurd falut rombolt le, és 17.000 ezer kurdot ölt meg bírósági ítélet nélkül. A török vezetők azt gondolták, mint ahogy a történelem során sok zsarnok, hogy az alapvető emberi jogot a szabadságra el lehet nyomni erőszakkal terroristáknak kezdtek el minket nevezni és több millió dollárt költöttek el arra, hogy az Egyesült Államokat is rávegyék arra, hogy minket terroristáknak nyilvánítson miközben haderejükkel elmondhatatlanul sok esetben megszekték a nemzetközi jogot 1993-ban aláírtuk a Genfi Egyezményt és számtalan esetben béketárgyalásokat szerettünk volna folytatni miközben tudtuk, hogy a háború csak akkor érhet véget, ha a kurdok alapvető jogait elismerik a PKK sosem támadta az usa vagy egyéb országot. Mindig békésen és a politika eszközeivel szerettük volna megoldani a konfliktust. 1993 óta nyolcsor hirdettünk tűzszünetet, hogy megalapozzuk a tárgyalásokat. A PKK politikája az alapvető emberi jogokon alapul. A nők felszabadításán, a vallásszabadságon és az ökológiai szempontokon. Amikor az iszlám állam 2014-ben elkezdte elfoglalni Irakot és Szíriát, tudtuk, hogy be kell szállnunk a harcokba. A csoport nem csak azokat az elveket veszélyezteti, amikért harcolunk, hanem több tízmilliónyi ember biztonságát. A jól felfegyverzett és pénzen rendelkező régiós országok nagyon lassan reagáltak, a beleavatkozás költségeit számolgatták, miközben milliók kerültek a szélsőségesek uralma alá. 2014. augusztusában, Sinyárban, remélem jól ejtem, Irakban hajtottunk végre egy humanitárius beavatkozást. Az iszlám állam megtámadta a jezidi népet, amit az ENSZ népírtásként ismert el. A jezidieket védelem nélkül hagyta a világ egy olyan ellenséggel szemben, akiket a helyi fegyveres alakulatok képtelenek voltak megállítani. A legelső katonai alakulat a mi részünkről, amit a helyszínre indítottunk, mindössze 7 emberből állt. Végül sikerült létrehozni azt a folyosót, amelyen keresztül 35 ezer jezidit mentettünk ki a Sínyár-hegyről a szíriai kur területre. Ezután csatlakoztunk a helyi alakulatokhoz, hogy megtisztítsuk a területet az iszlám államtól. Mi alatt mozgalmunkból több ezeren haltak meg a harcban a török állam, ami minket terroristának nevez, semmit sem tett azért, hogy megállítsa az iszlám állam terroristáit. A török állam ma nagyobb erővel támadja észak-kelet-szíriát, mint valaha, amikor az iszlám állam csapatai támadtak török területről. Alkaidával szövetséges terrorista alakulatokat küldtek, hogy megöljék és megkínozzák azokat, akik legyőzték az iszlám államot. Egyébként egyébként élelget, tehát most itt na jó, erről egyébként egy pár szót majd, hogy hogy a törökökkel szövetkezve ilyen ilyen alkaidás, meg ilyen egyéb iszlamista társaság vandálkodik ott a térségben. A kurdokat nagyobb veszélynek tartják, mint azt a csoportot, aki nem csak Színjárban és Kobaniban, hanem Párizsban, Manchesterben és New, York New Yorkban is ártatlanokat öltek. Sok amerikai látta 2017 májusában, ahogy a török elnök Erdoğan megparancsolta testőreinek, hogy kurt tüntetőket verjenek össze az amerikai fővárosban. Ha ez ott úgy megy, próbálják meg elképzelni, mi lehet a helyzet Kurdisztá <coughs> Kurdisztánban. Nem vagyunk terroristák, állami terrorizmus áldozatai vagyunk. Abban vagyunk bűnösek, hogy megvédtük a népünket. Abban reménykedünk, hogy az amerikaiak el tudják dönteni, hogy kik ma a világon a veszélyes terroristák. Ez volt a PKK levele. Hát erre mondjuk nyilván Trumpnak mi volt a válasza? Ne bántsátok már a kurdokat, vagy én most nem is tudod, oda. Twitteren szokott a izékretén fasz ilyen izéket, ilyen üziket nyom, nyomni, érted? Hogy mit megsunáznám Erdogant, tehát körülbelül ez a Trumpnak a szintje. Jó, én értem, de azért ez valahol kibaszott tragikus. Azt a címet adtad a mai apunak, hogy a, permanens a, trianonja, a kurdok, a kurdok, permanens, kurdok trianonja. permanens trianonja és permanens 56-ja. Így van. Így van. A helyzet sokkal súlyosabb. Ugyanis a trianonról azért nem beszélhetünk, mert trianon előtt volt magyar állam, és után is volt magyar állam. Ugye a magyar állam elvesztette a területeinek a harmadát, de, de maradt magyar állam. Na most a, a kurdok azok rimánkodhatnak egy trianonért. Tehát a szituáció az, hogy így ők egy trianontól olyan messze vannak, hogy mondjuk egy államuk legyen, aminek legyen egy, egy hatalmas nagy nemzetkatasztrófája. Ja, ja. Mint Ma Makótól Jeruzsálem, hogy stílszerű legyek. A kurdok 56-ja. Lássuk, hogy 56, bár egy vesztes szabadságharc volt, levertek, de 1989-re 56 győzött. Tehát akárhogy is 56-nak a, a mozgalma, az pár évtizeddel később egy szabad Magyarországot hozott el. De a kurdoknak soha nem jön el a napja. Tehát a kurdokat úgy verik le, hogy az ő 1989-ük soha nem jön el, hanem amikor 1989-et üt az ő órájuk az egy újabb 56 hoz. Jaj, jaj, ja. abszolút, abszolút, így van, így van, így van. Így van. E és akkor itt rátérhetnénk erre a mi közünk hozzájukra. A mi közünk hozzájuk? Most mi miért, miért szimpatikusak? Jó, a parasztok. Talán, talán azért, mert az egyetlen nyugatos társadalom a közel-keleten. Kb. Izraelen kívül. Most azt mondanám a, a Bunkó Jobbernek, hogy azért bazd meg, mert szkíták. Azért. Mert szkíták. Ők is rokonnép, tudod, faszfej. De hát nyilván ez csak egy poén, egy ilyen fam famos poén, érted? Szóval mondok neked valamit. Nekem azért fontos ez, mert én egy nagyon, nagyon kemény nacionalista neveltetést kaptam. Az a nacionalizmus, amit az apám belém vert, a, ne, jó, Ez most idézően nem erőszakolta rám ezt a dolgot, ez, ez, ez jött magától. Az egy olyan nacionalizmus volt a hun magyar rokonsággal, trianonnal mindennel együtt, hogy a magyar, az egy szabadság szerető nép, a magyarságunk szerves része. Nem a szolgaság, hanem a mindenkori zsarnoksággal való szembenállás. Mi egy szabadságharcos nép vagyunk. Persze ma már látom, hogy ez egy fasság, de a mítos szép. És ezt a magyarságot én magamban őrzöm, még akkor is, hogyha a magyarság effektíven nem ilyen. Érted? Talán, talán valaha igaz volt. És, és ezért... A magyar egy szabadságkarcos nép, és emlékszem, hogy I.S. Gyula írt a baszkokról, meg az írekről. Érted? És nagyon szimpatikus volt. Nem a türkmén basibazd meg, meg a ízek meg ez, ezek a despoták, mint az Erdoán. Érted? Tehát, szab Tehát a magyar nemzet tudat szerves része. Talán mely nyugatra szakadtunk. Az a szabadság Ez egy hülyeség, ma az meg a kurdok a közel vannak mégis egyfolytában izének, érted? Tehát ö, nem kell feltétlenül nyugati népnek lenni ahhoz, hogy szabadságharcos legyen valaki. De van a szellemünknek egy árnyéka is. Ez a szolgaság. Ez a tanult szolgaság. Ja, ja. És nem merem rámondani, tudod, ez, ez a legzavarba egy több. Nem merem rámondani a a szellemünknek a fényére, erre a szabadságharcos jellegére a magyarságnak, hogy ez akár szervesebben kötődhetne a jobb oldalhoz, vagy a baloldalhoz. És nem merem rá mondani a szellemünknek az árnyékára, erre a szolgaságra, hogy akár szervesebben kötődhetne a baloldalhoz, vagy a jobb oldalhoz. Valahogy áthatja mindkettőt, mindkettő. Na most figyelj, Ö, tudod, mit utáltam én a 90-es években a ballip kurzusba kurvára? Most azt mondanám, hogy mindent... A szolgaságukat... Eh, Tudod, ez a Brüsszel, abban viszont tényleg igaza van a jobbereknek, hogy ez a Brüsszelnél, tudod, amit a, megtan, a Moszkvánál megtanultak, ez a bokacsattoktatás. Tudjátok, hogy mikor lett nekem Gyurcsány végleg anti? Jó, mindig is az volt már első pillanattól kezdve, de, de, de ami, ami, ami nekem ilyen, hogy mondjam, ilyen extra volt, ilyen plusz, amikor Csávó a magyar himnusz alatt a kezét a szívére tette, és hajtogatták össze a magyar zászló, tudod, mi ez? A gicse szar amerikai filmekből átvette a csávó, mert mi most az amerikaiaknak vagyunk a nagy barátja, szolgája, csicskája, érted, izé, cipőpucolója, ezt gyűlöltem bennük. És akkor a jobb itt látok, a jobb itt látok, nyomatja ezt a szabadságharcos cuccot, érted? Miközben, tehát ő másként hozzá, tehát más-más. A baliberálisoknál van az a, az, a, az a mém, vagy az a tradíció, hogy egy birodalomhoz tartozni, és Magyarországot abba beleolvasztani, mert akkor vagyunk progresszívek, megfejlettek, és akkor ki kell nyolni a birodalom seggét. Ott is megvannak egyébként ezek a teljesen fölösleges, a hideg érdekektől mentes Puszta undormányok, hogy ami nem kell, nem kell, nem attól leszünk mi progresszívek, az meg, hogy az amerikai himnuszt is másoljuk, ettől mi csak majmok leszünk, és lenéznek minket, érted? Na most a, a, a jobb oldalnál pedig ott a külső ellen megy ez a nagy Z, szabadságharcos duma, viszont a despotizmust meg belülre hozza érted? Belülre hozza a despotizmust. És egyébként, amikor Orbán Viktor megy Orbán Viktor, ki Közép-Ázsiába kipcsakoskodni, akkor ebben szerintem két dolog is benne van. Az egyik az, hogy lehet, hogy ezzel igazából csak pukkasztani akarja a lipsiket. Azért is, bazd meg a basi utódjaival haverkodok, hogy bekaphatjátok a faszomat, érted? Ez még legalább vicces lenne, ezen még én is röhögnék. Csak az a baj, hogy nézve az ő társadalmát, a fideszes troll kommenteket, azok tényleg ázsiai emberek. Ez a gondolkodásmód, hogy jaj, most akkor a kurdokat utálom, mert ők most éppen kommunisták. Jaj, de Salvini meg azt mondja, hogy a kurdok faszák, akkor most, akkor most bű legyen. Ez az ázsiai szolgatipus. Ez az ázsiai szolgatipus. És van egy személyes élményem, érted? Nem akartam elmondani, de nekem ez nagyon kinkeserves. Az apám mezőkövesdi matyó. Érted? Mindig kurva büszke volt a matyóságra. meg vannak régi ruhadarabjaink, meg ilyen száz éves fényképeink, meg eg és tisztán emlékszem, hogy már Kádár meghalt, az meg 89, és megyünk oda, és akkor ki volt írva, hogy éljen a megbonthatatlan szovjet-magyar barátság, mindenki kommunista volt. Ma de az az ország, amit a Fidesz totál nyom, országban az meg, mint majd Matyóország fővárosa persze, innen jött az asszociáció, az a város, vagy az a régió, amit a Fidesz kurvára nyom, és a Fidesz most a nem nemhogy nagy győzelemmel, a második legerősebb erő a Mi Hazánk mozgalom. És ott állítottak először szálasinak az meg egy csávú emlékművet. Tehát, tehát a mezőköves, azt Tisztán, ennek az, szem, szem, ennek az ázsiai szellemnek a megnyilvánulása, amit én közelről tudok baznak a rokonaimon keresztül. Ott még mindenki kommunista volt, és utána már a, a rendszerváltás után meg már meg teológiára megy a gyerek, meg, pap, meg a papjár hozzájuk, és már mindenki keresztény és nagy magyar. És ebben én nem a köpönyekforgatást forgatást látom. Az anyám teljesen ki volt akadva. Hát mekkora kommunisták voltak, emlékszem, emlékszel, Ati? Anyám így hív, emlékszel, és most meg. meg kora jobboldaliak, meg izé, érted, mindenki jobboldali. az MSZP, meg semmi labdába nem rúg. Fidesz van, és mi hazánk mozgalom. Mindenki vér jobber. És korábban mindenki kommunista volt. Érted? És, és, és... És sosem voltak kommunisták, és sosem lettek jobberek, mindig akarom, is szolgák voltak, és ma is. Na, és azt akarom mondani, hogy, hogy ez nem köpönyekforgatás ennél rosszabb. Ez nem köpenyekforgatás. Ez az azt jelenti, korábban ők voltak az urak, a kánok, a, a basák. Most ezek az urak, a kánok, a basák. Ez csak, ez csak gravitáció. Tiszta gravitáció. A nagyobb gravitációs tér bevonja saját magába, saját magához vonja a kisebbet. Kisebb. Na most kurva vont vagy, ezt most nem értem. Nem ah, arról van szó, hogy van egy, van egy nagy gravitációs terű objektum, amely egyszerűen pályára állítja az akarat nélküli kis embert. És tudod, ez, ennek nincsen ideológiája. Ez a nagy gravitációs meg. terű objektum, ez nem kommunista, Persze. Vagy ez, nem, ez, nem, ez, ez nem fasiszta. Nem, nem, ez nem. Ez egyszerűen csak, egyszerűen csak uralja a gravitációs teret. Na, én ezt fogalmaztam meg egyszerűbben, hogy akkor ők voltak az urak, a kánok, Adi, ugye, mit mond Adi? Apró kánok népe. Az apró kánok népe. Ők voltak a kánok, ők voltak a gazdák, ők voltak, most ők a kánok, ők a gazdák. Most tekintsük át a 20. századot. A, az első világháború után az őszírózsás forradalom, meg a tanácsköztársaság bármilyen sötét dolgok is történtek ott. A magyar értelmiségnek baloldala és itt most jenekre gondolok akár mint kosztolányi deő de, de nyugatos de akár akár hogy is nyugatos akár hogy is nyugatos bevonódott a proletár diktatúrába, diktatúrába. bevonódott aztán később nem győz, nem győzött mosakodni emiatt miatt kosztolányi hogy hogyan most ki a Proletár diktatúrának a, a mocskából, de hogy akárhogy is, akkor a szabadságmozgalom az alapvetően baloldali színezetű volt. Aztán jött a hortikorszak. A hortikorszak Horti az alapvetően egy, egy jobboldali nagyon konzervatív. Éjelű uralom volt. És hogy akkor a szolgasságnak a jellege, meg a színezete, az, az, az ezt a jobb oldali, jelleget öltötte. Aztán a, a horti korszak után jött a rákosi rendszer, ami úgy gondolom, hogy semmennyire semmilyen módon és semmennyire nem volt legitim. Tehát semmilyen legitimitása nem volt. Most a szállasi rém uralmát ki is hagytam, aminek meg még annyi legitimitása sem volt. Ezekkel a ezekkel, ezek a rendszerek ezek, ezek kívülről ránkerőltetett rendszerek voltak, amiknek alapvetően a magyar társadalomban nem volt bázisuk. Nem volt, nem volt, nem volt, nem volt társadalmi bázisuk. Se a szállasi uralmának, se a rákosi uralmának. Nem úgy Kádár uralmának. Most az 56-os forradalom azért érdekes, mert az 56-os forradalom megint egy szabadságharc volt, aminek, aminek volt jobboldali és volt baloldali színezete egyaránt. Tehát voltak kifejezetten baloldali alakulatok, meg baloldali határozottan baloldali vezetői az 56-os szabadságharcnak, és voltak kifejezetten jobboldali vezetői az 56-os szabadságharcnak, tehát az 56 öt, 56-ot hat, a jobboldal és a baloldal egyaránt a magáénak érezheti. És nem csak Nagy Imre miatt, hanem hogy mondjuk mondjak egy nevet, Angyal István, aki kommunistaként volt szabadságharcos. De zsidó volt, -e. <gül> Jó, Még is csak kommunista egyet, volt, egyet, igen. Mégiscsak kommunista volt, ha zsidó is. <gül> e, tehát, e, 56, tehát 56 az, az egyszerre volt egy jobb. tehát Létezik, létezik egy jobboldali 56-os Kánon. Nem tudok róla. És létezik Kánon egy... létezik, de 1956-ban nem tudok egy-két személy kivételével, hogy abban tényleg jobboldali Konglász a készleteket. Bongrát az nem volt jobboldali akkor még. Ő begyűjtési biztos is volt. Tehát ö, nem voltak a mincenti volt az egyetlen. Vágod, a mincenti zsidók, komcsik, szocdemek és prolik csinálták 56-ot, érted? Ott nem volt keresztény úri, középosztály kamu Nem igaz. Alakultak volna újra a pártok, és lett volna független Kisgazdapárta, ezt ha ez jobboldali párt volt. Nem, volt egy-két nyilas, aki részt vett benne. Igen, volt ilyen. De ez de volt a jobboldal akkor? Nem volt de azok nem úgy, mint nyilas keresztes, de asztaltársaságok voltak. 56 az egy demokratikus, önigazgató, baloldali, szocialista forradalom volt bármennyire, is fáj is a mai történelem hamisítóknak. Bizony, ez így van. De, Sajnos ez így de van. valahogy mégis megírták az ezt a más, jobboldali hogy nem, kánont. Mert nemzeti, mert nemzeti volt. Mert és... nemzeti volt, nemzeti függetlenségi szabadságharc volt emellett. Lásd a kurdokat, érted? Ami egyszerre kommunista, meg nacionalista. Kicsit 56 ilyen, érted, nemzeti függetlenségi szabadság függetlenségi szabadságharc volt a szovjet birodalom ellen, de ugyanakkor meg egy kurvára baloldali cucc volt. Az. Akárhogy is, 56-osok írták meg ezt a jobboldali kánont. 56-os. De most mire gondolsz? A Pongrácra, akár. De, de ez már egy utólagos. Tehát ez a... Ők már utólag értékelték át. De még ezek a jobb 56-osok is azt mondták, hogy ők nem a bankokat, nem a kapitalizmust támogatták. Érted? És hogy azután... Rácz Sándor, a, a munkástanácsoknak az eldök, elnöke, vagy a Pongrácz Gergely, érted? Ezek antikapitalisták voltak még egyébként csurkista korukban is. Komolyan. Még Mincenti bíboros, aki tényleg, az tényleg 56 egyetlen jobboldali, valóban jobboldali figurája volt, királypárti, királypárti, legitimista, még Mincenti Hercegprímás is azt mondta, hogy az, a, a, a, az új rendszer, tehát a kommunista, a bukott rendszernek a szociális vívmányait nem veszük vissza. Nem igaz, hogy papi nagybirtokokat akart, meg mit tudom én ilyeneket, érted? Antikapi, antikapitalistaként is jobboldaliak voltak. Tehát jobboldaliak. De itt megint a a jobboldaliság egy olyan kategóriává válik, ami elveszti a szemantikai határod. Hogy ha jobb jobboldaliságot úgy határozod meg, hogy a tőke munka viszonyban a tőke oldalán áll, akkor nem voltak jobb Persze. De ha a jobboldaliságot úgy határozod meg, hogy a nacionalizmus, internacionalizmus tengelyen áll... De akkor még a, még a, még a csomó baloldali is jobboldali... Mert a nemzeti függetlenség az egy nagyon fontos dolog volt 56-ba. Azt osztottabb, az meg még a két lianna is, meg érted, a abszolút balosok is otszották. Ezért szerintem ezzel, hogy jobboldali-baloldali nagyon nehezen lehet uh, valamit kezdeni, érted? Minden esetre ezután a rendszer megteremtette a baloldali tekintélyelvű uh, uh, berendezkedést. Tulajdonképpen a más, horti mint a Rákosi, rendszerre... mert az egy diktatóra. Nem, nem, teljesen más, mint a Rákosi, mert az nem volt legitim, annak nem volt legitimitása. Ellentétben a horti rendszerrel, meg ellentétben a Kádár rendszerrel, aminek nagyon is, hogy volt társadalmi legitimitása. Bizony volt, bizony Na és, volt. Hogy valójában Kádár, amikor megszervezte a maga rendszerét, tulajdonképpen a horti rendszernek a történelmi ellempontját képezte meg. Létrehozta azt a tekintélyelvű, nagyon hierarchizált struktúrát, ami használta mindazokat a, azokat az uralmi technikákat, amik hagyományosan megvoltak a, a magyar társadalom és a magyar, magyarországi elit viszonyában, de baloldali berendezkedés soha nem alkalmazta. Soha. Tehát, mert valójában tud, az, az, a, az a furcsa a Kádár rendszerben, hogy egyszerre volt baloldali és egyszerre volt reakciós. Tehát, hogy valójában egyszerre volt, ö, egyszerre volt ö, társadalmi, ö, ö, tehát a, a egyszerre volt a társadalmi változás ellensége, és ugyanakkor meg Mégiscsak, akárhogy is, a keleti blokkban egy baloldali ö, struktúrának volt az egyik bástája. Ja, világos, de Tehát, most hogy, ezzel mit akarsz hát mondani? Hát, hogy, hogy, hogy valójában ott született meg ez, ez a, ez a baloldali konzervatív struktúra. Ami a más országokban is, Robi, a az egész brezsgyevizmus hasonló volt. Na most, amikor ezután, de amikor, ez be, amikor ez ja, be... Ja, és Ceausescu is nacionalista volt, azt tudod, kurvára. Igen. Kurvára. Igen. Most amikor ez bebukott, akkor, akkor a, az itthoni baloldal az, az atlantista lett, nyugatos lett, Aha. és, és a, a szolgaságot átmentette, és önmagára alkalma tulajdonképpen átmeret nélkül megszakítás nélkül folytatta a szolgaság gyakorlatát. A bal az oldal, elit, a baloldal, és még csak elitváltás sem nagyon volt, nem, ám. hanem egyszerűen csak felcserélték. Privatizálták az országot az elvtársa, Egyszerűen igen. csak, igen, felcserélték <gül> Moszkvát Washingtonra. ja. ja. Aztán később így, Brüsszelre. Így van, ez így van. És ezután jött 2010-ben Orbán Viktor, és ezt a struktúrát váltotta le és uh, ugye ő ellenzékiként, gyurcsány ellenzékeként még nyugatos volt. Gyurcsány pedig még a még a keleti testban. Még a keleti igen, sokszor volt. beszéltük. Tehát, hogy valójában van. gyurcsány már elkezdte áthangolni a, a hatalomnak, a, a jellegét, erről a nyugatos tekintélyelvűségről, erről a nyugatos szolgaságról, erre a putyini, keleti. Uh, keleti blokk, szovjet, igen, igen, szovjet, az... szovjet, szovjet barátság, <gül> igen, szovjet, igen. -szovjet ö, ö, tekintélyelvűségre. Abszolút, igen, igen. És Orbán Viktor tulajdonképpen ezt vette át és folytatta. A, a, a, hogy mondjam? Nemzeti vörösről, szabadság! Nemzeti rö, szab... v, v, v, vörösről Ö... Át, átszínezve mindezt nemzeti de közben nemzet, igen. ilyen nemzeti Ujratunk szabadságharc a... ízével, érted? Igen, igen, igen, és hogy tulajdonképpen ez az érdekes az Orbán rendszerében hogy egyszerre használja a szabadságharcos kliséket és közben meg egyszerre reakciós és tekintélyelvű, és minden nemű társadalmi változás ellenes minden, mindenféle társadalmi társadalmi mobilitás ellenes tehát miközben meg folyamatosan önmagát állítja be szabadságharcosként és önmagát állítja be mert hogy ez a mém ez nagyon működik annyira egyébként nem mobilitás ellenes tehát itt azért nézd a NER tudod mitől lett egy darabig kurva sikeres? hogy, hogy olyan figurákat akiket a balliberális elit szarba se vett ők ezt ilyen janicsárként kinevelték tudod, ez az első generációs értelmiségi a faluból, aki még nem tud jól idegen nyelveket, angolul se talán, vagy csak kevésbé, és ezeket beemelte. Beemelte, miközben a baloldal ugye már annyira több generációs értelmiségiekre támaszkodott, hogy ilyen értelemben bizonyos értelmeben az Orbán rezsim több ponton azt csinálta, mint a kommunisták 48-ba, a népi kollégiumokkal, meg ezekkel, hogyha láttad az Angivera című filmet, mindegy, nem láttad azt a Szocializmusban azért néztük, mert mesztelendők voltak benne. De egy ilyen kommunista film, és, és ahogy, ahogy kiemeli érted a parasztkádereket, meg a munkáskádereket, ezt a Fidesz egyébként megcsinálta. Ilyen értembe ebben a szférában, most az más kérdés, hogy ilyen agyatlan trollokat csinált belőlük, de bizonyos mobilizációt véghez vitt, mert a bal liberális értelmiség viszont konzerválta a társadalmat, egy kibaszott ilyen elitista módon. Bizony, bizony, nagyon fura dolgok ezek. Nagyon fura dolgok ezek. De ez egy külön témánk lehetne, csak én tudom ezeket a ismereteket. Igen, tehát akkor azt mondod, hogy nem reakciós a rendszer. De az! az, csak a társadalmi, csak volt benne egy pici társadalmi mobilitás. Hát nem, nem inkább csak arról volt szó. Fölnevelt egy saját... Uh, de, ez nem, de ezt én nem társadalmi mobilitásnak hívom, hogy... hogy társadalmi mobilitás az robja, amikor valaki ki elmerkedik a falujából, de ezek az nem, meg a kasztjából. De, ezek ne, de ez nem társadalom politika, hanem káder politika. Igen, De, ne, de igen, nem visszük igen, össze igen, a kettőt, igen, cíves, igen, igen, igen. Mert tudod, társadalmi osztályokat <gül> Orbán Viktor nem akar felemelni, nem, azt hanem nem. káderekre van szüksége, igen, méghozzá minél tanulatlanabb minél butább, és ezért minél hűségesebb, minél lojálisabb káderekre, olyanokra, akik nem is értik, miért vitték ilyen sokra. Mert az egyetlen magyarázat erre csak az szabad, hogy legyen, hogy azért, mert Orbán Viktor bizalma az, amit meg kell fizetned, vissza kell fizetned. Ez Orbán így... Viktor bízott benned, te se tudod miért, Orbán Viktor se tudja miért, és a következő öt éves ciklus arról szól, hogy te ezt jóvá tedd, te ezt igazold neki. Ez így van, viszont a bal liberálisok még politikát se csinál rátok. Vágod sose kerülnél be a, a szalomba. Nem volt. Te, Robi, sose kerülnél be a szalomba, mert büdös lábú vagy. Hunkó hát, proli vagy. Sose kerülnél baj, mert, be. Semmi baj, a páncél, kívülről is be lehet kopogtatni. Jó, oké. Okay. Igen, én ezt én is... De, de tudod, hogy beszélnek rólad az állítólagos a Kurva jó, rendszerkritikus baloldalik, de olyan, olyan mélységes lenézésük van. Tudod, a múltkor böglyös tején meg egyébek, Tehát olyan lenézésük van azért az alsóbb társadalmi osztályok iránt, miközben ők, ők azt pofázzák magukról, hogy föl akarják emelni őket. De azt értsd meg, hogy, hogy nekik nem kellett ilyen jellegű, tudod, nem kellett társadalompolitikának politikának álcázott politikát folytatniuk, mert tökéletesen kinevelt állományuk volt, amelyik hűséges volt annak ellenére, hogy pontosan tudta, hogy került oda. Tehát eh, tudod? Nem, kellett a, nem kellett kivakarniuk a szarból senkit, mert, mert a lojalitást megteremtette a történelmi traumáknak a, a, a nyomása. Tudod, tehát egyszerűen a, a holokausztrauma, meg, meg, meg, meg, meg a törzsi gyűlölet megteremtette. De a jobb oldalnak hiába volt meg, ez a, hiába voltak meg a történelmi traumái, meg hiába voltak meg a hozott tör, ho, volt meg a hozott törzsi gyűlöletük, nem voltak meg a kádereik. Világos. Figyelj, Robi, így a végére két, két apró dolog. Az, az egyik apró lófaszt, az egyik nagyon súlyos dolog, tehát hogy... hogy ezzel a, a, amit szimbolizál az Erdogánnal való haverkodás, aminek része a kurdok elárulása, stb. Ö, és ez a türkménbasis közép-ázsiai mizéló Tudod, ez a, a, meg amit elmondtam a magyar társadalom bizonyos ö, területeiről, tehát hoztam egy ilyen példának, ami nekem tragikus, mert én félig odavalósi vagyok. Ö, és hogy ázsiaiak legyünk, vagy európaiak. És akkor ugye ez számunkra abszolút nem kérdés, mert kurvára nem akarunk ázsiaiak lenni, de gecire nem. De tudod, akkor látom, hogy ugyanakkor meg ott van az meg Európa, meg ott van gyúcsány, meg a Momentum, meg ott van a gender, meg a izé, és tudod, az se, az se jó. Lehet, hogy van kisebbik rossz, de ilyenkor vágod? Tehát nekem például ez a kurva nagy dilemmám. De ez nem dilemma, tudod. Európával van egy csomó problémánk. Ö, Ázsia, az meg, tudod, valami, amivel legyen problémájuk másoknak bassza meg. Na, értem. Érted? Tehát ö, az igazság az, hogy, ö, tudod, ö, Európa az a saját anyánk, akivel csomó probléma van, leginkább az, hogy mostanában kiállt a sarokra és ott keresi a pénzt. Tudod? De akkor is a saját anyánk bassza meg. Ázsia az meg a szomszédé. Az aggódjon a szomszéd. Tudod? Nem a mi, nem a nem a nem a mi problémánk. Akárhogy is. Ne mi, mi nem ezek vagyunk. Tudod? Nekünk Európával van problémánk. De a mi problémánk Európával abból fakad, hogy ez a mi Európánk, ez a mi identitásunk, ez a, ez a mi Istváni örökségünk, és nekünk Európát olyan módon, amilyen módon tudjuk, kötelességünk is a magunk ideáihoz igazítani, Meg a magunk képére formálni. Ázsiával kapcsolatban nekünk ilyen dolgunk nincs. Ez Oroszországnak az ügye. Meg Kínának az ügye. Tudod, meg Törökországnak, meg Szaúdnak az ügye. Meg olyan országoknak, amelyek vetélkednek egymással, hogy vezérállamok legyenek. Nem, nem a miénk. Tehát szerintem ez a döntő különbség. Persze, hogy egy csomó, egy csomó problémánk van Európával. Ázsia meg maga a probléma, tudod. <gül> Na talán így tudom Világos, oké. És akkor az utolsó, hogy mondja -e neked az, az a dátum valamit, hogy november 7-e. jön Erdogán Magyarországra. De a én abban abba nevelkedtem, hogy az a nagy októberi szocialista forradalomnak az évfordulója, az még piros betűs ünnep volt, az meg március 15 nem volt az, vágod? De november 7 az oroszok ünnepe, az izé, az... Azért, azért látni kell a tradíció tiszteletét, <gül> hogy a tömeggyilkosokat megfelelő napokon kell fogadni. <gül> És azt tudod egyébként, hogy november 7 a többi szocialista országban nem volt ünnep csak nálunk? Meg az oroszoknál? Ennyire szó Voltunk, bazd meg. Bizony, a izzéknél nem volt ünnep, Csehszlovákiába ünnep volt, de nem akkora, mint nálunk. Érted? És most jön Erdogán november 7-én, ugye? Tehát, tudom, Jól kell föl, ezt időzíteni. Mit, mit is mondtál a, a liberális ellenzék, hogy a halott föl kell és enni kér? Érted, akkor Lenin Elftárs, ki kell a koporsóból, és átváltozik, Sivá, vagy, érted? Tehát, az basivá? Szeretnénk magunk mögött hagyni a múltat, de a múlt az a nyomunkban jár. És de nem törünk újra, el végképp a múltat. A lábnyomunkba lép a lábnyomunkba vép. Na jó van, ez volt az apu azért tiszik, mert a sír jó, október 23-a, szolidaritás a kurdokkal! Ez ezért itt, itt az meg, itt sokszor nekem kellett vinni. De miért? Megyünk készül Igen, De egyet örtettél. De várjál, sokan akarnak majd venni. Lehet, hogy hozni kéne. Már nekem is mondták, csak nekem nincs. Igen, És akkor viszont az... Egy szót nem értek, Edina. Mikrofon. Ja. Fú, most beszéltem a intim dolgokról, és mindenki hallotta amik, a mikrofonba. Állítólag a, a, a színészel történt, hogy a VZ-ben a mikrofon be volt kapcsolva, és akkor ott ilyen trágár dolgokat mondott, és ezt mindenki hallotta. Úgyhogy, ja, eh, szevasztok.